Petrusgruppen presenterar Eternal Lies En kampanj För Trail of Cthulhu Av Will Hinmarch Och Jeff Tidball Tillsammans med Jeremy Keller Utgiven av Pelgrane Press Ja visst, skjutsingen, vi var inne i någon pyramid Och sprang eller bara John Shikazuzu Vi har träffat på ett Jag har just ah, det, nej, som ja. på ett spanska Nå no, fattar no, ingenting. Står lite längre bak och bara titta. Du är Losing, <laughs> nej, nej, nej, nej. Det är styr. Så du är. Det vi back, crazy look, looking crazy parly. Mm -hmm. yeah. Så. <laughs> so, ja, jag Ja, vi pratade med det här spöket eller jag sagt du pratade med det där spöket Jag tänkte inte riktigt med i allting han sa, men någonting om att hon. Det var en annan plats. Ja, han var, var på en annan plats men mm. inte. Äh, han var på Han var på en annan väl från någon annan tid också, va? Eller? Ja, men äh, har vi inte en dynamital med... Sparj ner skiten i luften, du? <laughs> Det är bara en lösning på <laughs> allt. <laughs> Fast hade det varit lite att se vad som fanns bråttom... Äh, jo, Kolla ni det så jag står kvar. Vi kan spränga skiten när ni har fastnat i en annan... <laughs> <laughs> <kör> Ser du hoppa in i mm. Ja <skratt> var fortfarande kvar där nere va? Men ja. en annan plats på natten Det betyder att för att undersöka det. måste man vara där på natten? Infall. Ja där det finns ett hemskt flygande monster som äter Jag tänkte säga med det där Vad det nu är som käkar folk <skratt> <skratt> Men förhoppningsvis är det inte Den inne i Piaviden där vi är nu men vet vi att det inte är inrikt. Eh, det är jag det är för stor det. för varliga, men, men det vet vi också inte. vi vet inte hur det finns på natten heller, om det byts ut det nu. Nej, precis. Lots of guns. Explosions. Eh, förra gången jag gav ut i djungeln eh, blev eh, överfallna på natten där, första natten i djungeln. trail Av er guide. nu mm, just det. Som ni sen jagade i fatt dagarna efter. Bastard! Eh, för Bärarna försvann samtidigt De återvände sen och hittade dem i Och de tog med en av bärarna Som hette Pedro herrnalli. Pedro den lyxhållige Så skickade ni tillbaka resten av bärarna med guiden Och bad att han skulle lämnas in till polisen Pedro har då Gått med er inom djungeln Och ni har kollat lite på Plasan och hittade ni Ett halvt lik Ni har kollat på den här sinorten Den här den naturliga brunnen Ja. Mm -hmm. Men det där djuret hade ju tassat. Ja, det. Och så tror vi att en flög. Och sen har ni sett kroppar att ner i det. den mm. och att det finns mm. ingenting in grönta. Och pilar. I kropparna. Mm. Mm. Ja, just det där nere, ja. Mm. Tyder på att det är människor av något slag som är elaka och dumma. Eller så är det den här flygande varelsen som, som skjuter ut sådana i några fingrar. Pilar. Så har ni kollat lite på de här pelarna. Det var en massa avbrutna huvuden, både nya och gamla så ni var ni ju inne i pyramiden när ni gick upp längst upp i ett rum ett altare där det fanns någon skiva på golvet med en låsmekanism som ni listade ut att den behöver man nog behöver man fylla det här offeraltaret med vätska och, öppna den. och så gick ni ner i pyramiden och det var det ju en gång som var byggt som fälla egentligen det var stenplattor som väg sig inåt och man gick i mitten så ni höll ju längs väggarna och då hittade ni även det här spöket eller vad man ska säga han stod ju in i en sån här det var ju som små alkover med galler för de hade de var fängelse. Och där fanns ju även en spak. Just det, fanns en spak. Tog inte den spaken. Men gjorde aldrig det. Nej. Fågeln var där spaken gjorde. Jag tänkte så här vi kanske ska vara glad att vi inte gjorde det. Och kan hitta den i ju halvvägs kan man säga. I i den här gången så fortsätter längre fram Till till dörr. Mm. Nej, spaken borde ju öppna gallret till... Uh... Ja, jag funderar på om det finns någon som stabiliserar upp plattan i mitten av Sitter en skylt jämte spaken med en stor uh, inte till när jag absolut inte... <laughs> ja, nej, jag inte, gör det? Nej, right. ja, då är det ofallt. Dra för det ställa. You've you this means doom and destruction. Cake or deft. Mm. Ja. <laughs> ja. Jag befinner det. I, like I like those arms. <laughs> <Precis. laughs> <laughs> Då <laughs> ja, liksom mm. är det rätt bakom fick. Nej, det är vanorna för Vad är som finns kvar i den cellen? Ingenting, Ingenting. är den helt tom. Va? Ja, Det är Hacho? Detchuk? Då har man här, så ligger den i den här delen av <laughs> Nej. Att han det Jag är inte den med är in, tror jag. Jag tror att det med Nej. Jag trodde bara jag. Jag, jag bara jag och äh, Sven och, och Black också. Mm. Och black också. Oj, vi var där upp i ja, nej, vi precis nere för innan började så att säga. Ja, det var inte gick inte in igång nu. Nej. Eh den här sidan tyckte de så. I Det här det var lite överubehaget de. Men jag har spaken. Okej. Jag har fiskken. Det är alla var Let's see what this love to you wrong. You hear something behind you. Du hör ett encore. Du har nog mekanik och ett klack. Ja. Sen kommer stepillar i mot i marken. Ja. Nej, ingenting. Så, ingenting, så, ingenting så så det, så kanske du den längst ner i gången. Ja, kanske. Som man går upp. Ja. Men jag går ut och tittar på de här vittplattorna igen. Är de fortfarande vittbiga? De verkar mycket stipiga. Ja. Mm. Mm -hmm. Det är de du har klackat. Testa här borta och se jag också. Jag See tror om ni... att de är låsta i bra läge med plattorna. Se om ni dör hoppa på dem stäck lite <laughs> nej men ni får väl hålla i mig så petar jag inte på min typ Jag, jag håller Hur känns håll i vad känner jag jag, känner lite mm. jag vet inte det vad jag ska hålla lär då i då jag ska lära dig stora på <laughs> Holy hat. Gudarna. Flashlights. vi håller väl liv i såna an på dig där. Ja precis, jag kan liksom ja. Mm. Ja, Och här är ju uh, På vet. <laughs> Ja, förstås, mm. det är väldigt på sallad har jag inte Vad behöver jag och Bordet? Håll den. Och gå längs kanten måste va? Ja. Ja gå längs kanten men så är vi bara testa om de lipar. om de lipar, det är inte ja, precis. Du är jag. Ja, du snubblar in. Och då? Men platserna är stilla. Ja. Det är du du står på den och vi håller i dig. den. Mm. Ja, det verkar gå bra det här. Var ja, det är meningen att du skulle göra så? Vad säger polismonövren? Nej, det var minst. <laughs> Aha! Nej. to är it. Get right. yes. it good. Okej. Okay. Eh. Ska vi våga och försöka... Ska vi knalla ner till de andra eller? Ja, men ja, jag då. tänkte jag, jag... Jag går nog en Ja, men det gör nu också ändå. Men. Ändå hon. Men det kanske går lite mindre försiktigt ja. det Finns väl inget vi kvar här nere egentligen? Jo, dörr det var ju en dörr längst ner i nästa korridor mm. Vi ja, jag måste spränga upp Vi får full med en massa andra trevliga fäller på hand Ja, mm. Mm. absolut mm. Vi spränger alltihop ja. Jag har till en dörr och undersöka den under timme då Medan de är på väg men, äh, Det är en dubbeldörr i metall Så du inte ha något låsmekanism eller liknande? Nej, inte så säkert är, är, är den nyare? Nej, den är slut Se varje Jag ser att det kan tänkas finnas de fälla Någon som på den Är det en inskription? Ja, nu är det en halm Maja Halm Maja Välkommen till dödskammaren Det är det flera sådana som du döds jäkligt överallt på stenarna Så när de står och undersöker De ska påkomma och ta en kort Blixt Både om naturligtvis Kik jag ja. Ja. Ja, är det, ja, det är först Och ja, då Men det ser inte ut att vara låst på jag det. Tycker jag verkar, tycker jag att det verkar okej okay, så försöker jag få upp dem på vissa. Eller putta på dem och. Man kanske kan känna på stenarna runt omkring om det är någonting som Ja. att man kan uppnade. Hallå. skjuter dem skjutet. Det skjuter, ja, skjuter metalldock, det är jag säkert konst. <laughs> um. fick jag bara soprummet i stan. Mm. <hör> <hör> ja, kan det Vi har kan du motgå att haft ingenting av start Förutom att igen. på veckan. Det verkar inte vara någon eh, konstigt den här okay, Jag försöker putta på den eller river om eller något, den på um, den går upp men den är rätt eh, <hör> tung. tung. Put me back in it. Jag kunde ta ett lite försiktigt steg in i in silvrum. Du känner att vi kommer ett ganska, det kommer ett vinddrag. Lukta, vad lukte det som? Luktar lite. Våt eller hur? Instängt möjligt illa dödsförkostning illa. Blandning av fukt och. Oh, that's an incredible smell you've discovered. Uh, um, de där som låg ner i drönnen där, det var en, en grotta De, ja, de var Om det kunde gott, ha varit yeah. tunnelsystemen där bort i pyramiddäcken. Mm. Mm. Ja, eller så är det enda bort att mm. Ja, men det var ju den jag menade, ja. att de vi såg där kanske är ah, kan, ja, ja, ett tunnelsystem ja, det, till jag oss. Jag får att där, där lite bit och försöker lyda in i Det är en naturlig grotta som tunnelaktig leder lite ner. Kan du avgöra det är? Du kan ana om du har tänkt samma tanke att den leder nå, nåd ut. Hmm. Det var ansevärt antal till senåten, säger jag visst. Eh. Vad säger du? Ja, jag vet ni, kan ni kan häpnas om min, <skrattar> min biljans bilans till. Ehm, pardon. Det säger sig Lars. Ja vi kan undersöka det nu nu vi jag när vet jag. Att, Ja visst. Har vi en rogue med oss då? Sen får vi ju då försöka... detect traps. Mm. Ja. Ska vi hellre över vätska i den där grejen med att se vad som händer när den där luckan öppnas. Uppesed. Har vi en vätska heller då? Vatten kanske finns någonstans att hälla ja. i. Sprit, vi har ju service med oss. Ja, så mycket har vi inte satt av Va? Det ser så slut faktiskt Men hur mycket jag... Skulle jag där, var det som skulle ge den? Det mesta är ligger i service. Ja. Det var jag det gånger typ var, två det dagar var. Det är klart att jag inte har någon mm. Nej. <laughs> Nej, det här är faktiskt varit han som är för fyra dagar jag kan, Han kan väl pissa något. då? Ja, det betyder att du borstjer finnas vattnet. Det var där, det där de romblor för ut. kan man ju ta vattnet när de får dem gå? Ja. Om och, då och kan hitta ja. du kan tycka hit, de hittar det härifrån. Ja, kan tycka hit, de hittar det härifrån då. Så får vi se om vi kan få upp det och se vad, om det finns någonting konstigt där inne. Ja, då och kan vi då och undersöka tunden då? Mmm, har jag Vi gör oss in på tunden då. Jag, går, mm. sist. jag <laughs> går sist. Jag går näst sist. Jag går först. Ni <laughs> går först, sen går jag. Då. <laughs> jag kan inte. <laughs> Ha, jag Nej, du är på polis. Mm. Ja. Ja, jag är rock då. Hello. Jag har varit med om att ghost är... inte bara varit med om att man har varit med om går i har varit med om att man har varit går om att man går varit med Jag att man har varit med om att man har det här är fuktiga grottor och ni går igenom dem ni ser att det finns höga av ben, gamla ben forensics Ja! Jag bara Egentligen får du säga att jag använder min forensics Jag använder min forensics nu Jag väg Jag har en forensics Jag kontrollerar! Ja, de här benen är nog minst 300 år gamla Så ska vi ha rätt. Vilka ja. det, oh, det här är precis mm. eh, ser också många sådana här. Uh, Jag har precis sett en karl i sten. Ha, Var hade de? Varför? Varför? Får hade de med karl? Ser de vilka de nu som den som håller gott på sig? har ju det med mig. Det är en stor annan som ska på Sen tänder man det så. Vist, inte. Ja, det går en in till dig. Det här heter de två timmar kvar. Det är den 14 här, Ja, det finns några som, som tycker ut som ser ut som den du köpte. aha Är de, de drar till sig om den där? Ja, också. precis. Så vi sätter den där så kan vi springa. Um, är de i sten, eller är det någon som ser likadana ut som de har? Ja. Nej, den ser likadana ut Det är också sådana här konstiga stenar. Okej. Okay. Identisk. som du, Ja, du vet du vet fortfarande inte vad det är för något meteorit eller någonting. Jag plockar på mig igen Det finns totalt fem sådana mm. buddha. Ska vi se till Elko. att vi har varsin då? <laughs> ändå... Men är de tunga eller så, eller hur? Nej, ja, borde vi inte vara. Bara lite ja. rökelse. Både de är. Är de laddade kryptonit? Nej. <laughs> <laughs> Men här var det bara två laddningar. Ja, jag har bara... Mm. Fyra. Men det i sig kanske också Fyra? Mm. Då kan vi ta och splittar karet. Mm. Ja, precis. Med två mål. Om det här måttet är någon indikation så kommer vi ha splittat och partikatorialt Så Sen, Vilka fyra ska jag höra? Jag har haft en Och eh, när ni fortsätter också. när ni, Vi ser att längre fram ser det förmodligen den här sina Och en bit in i åtta där så sitter det ju mycket Aj, aj, aj. Ja, jag, jag undersöker ju ja, då Något vis ja, <coughs> Pilarna i ryggen är en indikation På att han har dött våldsamt Ja, en alltså, bil i ryggen <laughs> Men har han mycket för färska än de andra? Nej, det tror jag inte De ligger lite längre fram Vi får ja, kolla på ja. också. Men det här ser ut att vara någon form av äh, Klädd som en bärare -typ. Okej okay. Har han någon rökelse på sig? Nej, det var ju synd <laughs> Fokta har ingen av de andra heller Nej, inte de som ligger i den där är ju inte än men det Ja. Jaha, tror jag. Ja, det är det vanliga pilar eller dopifta pilar? Mm. Ursäkta mig. Smaka på dem. Ja. Nej. No. <laughs> Med eh, biology och allt möjligt, det har jag. Allt möjligt. Mm. jag har allt möjligt. Jag har ju kemi och farmaci också. Ah, ni är Hela, när det öppnar upp sig så när det ljus ljust ute. Man ser gatöppningen så här. Då samlar jag alla ihop framför oss. Han får stå och titta ut. Så tar jag ett fot ut så det blir effektfullt. Mm? Ja. Ja. Det kommer bli så här spännande. Vi hittar på våra lik och så. kameran sen. Mm. <laughs> du kollade på pilarna. Ja, de är inte och De är ja, nio. Ja, det var nio. Mm. Vilken typ, eller kan man se vad det är för någon tradition på dem? Är det indianer som bor i skolorna här som skulle ha gjort liknande? Eller maskinjorda? Ja, precis. Eller engelska de, det Antropologi säger att det här är i stil med maya vapen från omkring år 1500. Någon gammal tradition som här här Eller någon som har hittat ett lager. Om det blir natt kanske de kommer fram. Ja, just det. Jag går fram till senare. Titta, du var här på natten. Titta, det, det är kvar, som fastar uppe. Ja, Liken ligger på botten i. Ja, de ligger på botten i vatten Det är fast på väggen. Nej, de ligger ju. Um... Var det fanns med någon som inte lite finare klädd än de andra? Ja. Jag undersöker den och ger och sånt. Finns det några fler gatöppningar i forn här ja. ni eller som notan eller Vi kom ut igen. Nej, bara den. Det är bara den. Ja. Ja. Men i så kan vi ju samla på oss lite vatten här och ta oss med upp dit igen du hittar en sån här återigen en krossad bio Okej, med en Inget speciellt av intresse, inga, inga ID-handlingar eller något inget baser vad, vad sa du nu? Kan du se vem det var? Ja, kan jag kan se vem det är Jag alltså på en av min fotot Ja, du skulle kunna tänka det är en av dem här Inte leder den? Nej, hans huvud har ni redan hittat Ja, just det är så mm. på, <tryck> han hade ju mäktar på sig så, sagt, så att ni kan ju dra era ja. satser. Jopp, finns det inget mer här då? Då samlar vi på oss vattnet vatten och vi gör det tillbaka till exempel. Ja, då traskar vi väl upp då. Mm. Mm. Mm. Kanske känna lite försiktig på plattorna så att ingen har varit där och dratt i spaken så att säga. Snart <här> <Lika att ta. här> Står här och drar i spaken? Nej, det var här. Ja, det är lustocken. Jaha. Så Mm. Vad du göra? du? har du vi bilen lägga till eller? Nej, jag är så att Vad Har du gjort tillbaka? Men Ja, vi Men lite försiktigt vid plattorna där, men de är kanske fortfarande. Plattorna mm. är alltid stabil. Du går från räcket äh, Ja, du gör med. Ja. bara bara, bara är det det spekar. Det är spöken som då på. Så du händer. Om vi skulle ta och åka hem och gå på spa allihop. Ja, vi är lite skidiga det här. Vet ja, jag börjar känna som att <laughs> det är blir... Ja, men tycker du inte? Det är ja. så trevligt att få skidig <skratt> i restaurangen. Ett korpsmässigt bara, ett par av det du Och Ja, det är <här> mm. Det är ju inte klimat. så mycket jag mm. mm. mm. kanske borde åka och bo på Sicilien lite grann. Korta ganske. dåliga <här> som liksom. spöker <här> Lika mycket malaria dock <här> <här> Malaria väl inget dött Nej, nej. <här> Förutom då <dåsmål>. spårar. <här> mm. Jaha, kommer vi upp till för första första delen och toppen. Det är Vad ja, mm. vad va är, är klockan på dygnet? Har väl en kul natt. Nej, du Ni övernattade ju innan ni gick ja. in här. Mm. Så det, det här kan inte ha tagit så lång tid. Det är Lunch. Ja, vuxen, ungefär. Lite klart håller du på att beställa på catering? So. Mm. Ska vi. Um... Är det picknick här uppe eller på toppen? Uh, nej, jag hoppar för jag har fyrhörst med mig så att, uh, det räcker inte bara till dig. Det bara till mig i så fall. Uh, nej, vi får gå tillbaka och äta sen. Men ska vi hälla ska ju här och se Ska vi lägga i vatten och, och se om vi överlever Och sen kan vi gå och chacka mm. Behöver vi med ett det i Altersskålen Räcker inte bara att sådär kommer ner i hålen i Olmot ja, Nej, man kan ha hela vägen då? Mm. Vi titta, Vad hur det fungerar Se hur designen är mm. mm. Så backar vi undan Och är allt, häng i ja, Vi står inte på mm. stora skivor i mitten Nej, absolut inte Jag står gärna vid dörren, ut mm. Tycker ju om det här med, med vapen så och beredd och sticka shoot and run mm -hmm. jag hoppas att Black har en dynamitgubbin just in case tände den för 30 sekunder sen bara för vår sida vad sa du? jag sa pum. boom <här> ja antropologerna får hålla här i vans vatten jaha det det det det Ja, i alla fall sen så backar små. vi oss undan ja. vi får den här platta och allt möjligt elände ja. Ja, vi står väl liksom ja. i kanten Eller så här, ja, bredvid dem, Så att säga, ja. men ändå så vi ser vad som händer Finns det golv att stå på Så att jo. säga, som inte är lucka, eller är det ja. hela golvet är Jag får bara en ring i mitten Det är bara, inget, det är bara en i mitten. skiva i mitten Ja, mm. då aktar vi oss för den ja. Det häller på äh, vätska Vatten Efter ungefär tre liter så börjar den här äh, Öppna sig, skivan mm. Vi har någon som äh, Där nere oh, Nissar vem vill bli galen? För den kan inte ja. ta ett steg och kolla det. Jag har ganska dåligt med stability. Jag pratade med spöket också senare. Så äh, nej. Sju har jag kvar. Wow. Jag, äm, jag går fram till kampen så, så här. Spansiga. Så och så med kameran så tar jag ett med bryx. <skratt> <skratt> gör det. Jag har ja det gör vi kreaturerna. Bang säger det. Nej! Jo. Ha <skratt> ha! <skratt> Och utran sänker min kamera. Nej. Ja. Ja, I helvete. Faktiskt. Nej. Nej. Åh, ja. oh, du ska inte stötfeln. Det kör din kamera går i tusen bitar. <laughs> bara, ah! Nej, eller finns det Okej. Men det är väl det är väl en kassett för bild nog sen. Så bra. det är, är ingen fara. men mm. Ja, det är bara en. Det är, det är en kassett ja. för bild. Så. Ja, precis. För det är det är inget speciellt som går förloras. Bli bombdynamit nu. <laughs> ja, det. Så när man är skott till. PANG! No. okej. Okay. Vad gör ni för något skrika jag på spanska? där är ingen idiot. Han <laughs> håller bara att svära på tyska. <laughs> ja, det går nog nu. Ja. Uh, jag försöker lugna. Tu es loco? Vad <laughs> gör ni? Har vi ingenting nu? alltså. Det är... Nej, det är ju nu tyst. Alla för att du kastar ner molotov? Ja. Vi <laughs> måste väl titta först. Oh. Nej. Ja, gör det ju du. <laughs> Men om det är några bärarna som blir fångade där nu, jag tror att det är några i vitt som kommer. Vad? Ja, ja. Ska vi sätta fram huvudet där någon just sköt? Jag tar fram en, en ficklampa. Mm. Håll ut. Över så. Mm. Och sen så väntar jag ett par sekunder, och sen så tittar jag ner. Ja, om, är ingen... Så länge det inte är något som skjuter sönder, Nej, det är det inget för skjuter att skjuta mot. Nu, frågan, höll, du frågade, var het kamerbilden? Nej, kameran. Ja. Ja, jag har ju kollat Eller var den helt körd? det? borde vara borde falla ner i gropen tror jag. Ja. så. Ja. den borde försvunnit. Nu har jag bara film, kan den Det är ju fjävligt det här. Soffor, <laughs> ja, det. Ja. Eh, sex fot ner ungefär i det golvet och ja, bak de här filmerna. Där ligger det bara sex fot. Ja. så ligger det en Ligger den eller gammelt klädd. Modernt. modern eh, han ser död. Ut. Eller jo, lagt är väldigt döende för han har stått skjutit sig själv Det här, har skjutit sig själv Sen gör jag Sen gör jag tror att han skjutit sig själv Jag vet inte om jag kan göra Behöver du hjälp? Ska vi kasta ner ett rep? Blodpölen underan han växer vem är det? Jag. Hur ser det ut? Ja. Nej. nej vi behövde offra, det. offra någon vi alltid har att ja. inte med vatten så vi bestämde att det skulle vara lart. Han har mest broder vi. Ah nej, nog du. Den här säger jag. Han har nog skjutit sig själv. Får går jag fram mm. och lyxer ju Forensics. Forensics, jord, han är jävligt död. Hur ser det så jävligt död? Det är också att golvet är fullt med Maja liknande alltså ja. det ja. mm. Jag är med i gruppen. Ja. Och undersöker liket levandeförvarande. fortfarande? Uh, nej. Ja, is det. Uh, uh, jag går kolla igenom hans kläder, uh, kläder, fickor och sånt. Ska bara att rummet. Det här är i ett uh, de här uh, slitsen ni såg. Mm. Det, det är som fönster i där rummet kan man säga. Ja, uh, okej. Okay. På väg upp. Så där skjutorna kan ju sig. Eh. Uh. Tog tryck Var något för så här, hur stort det är rummet? Det är ungefär lika stort som resten av rummet. Om det går utanför. Ja, det är lite större än allt rummet. Ja, ändå ett etarsläge. Du hittar en liten anteckningsbok på. Det är ändå jag som ska lyssna igenom. Mm. Men det är <hör> du <hör> som ska redigera. Kan du spanska så annars kan du inte läsa. <hör> det här vi skriver på spanska säger eh... jag. Du kan ju sånt. Yeah, <laughs> <laughs> please. Uh, I'm just up. I'm just up until now, so I'm sometimes more unsympathetic to the roommates than you are. So we're just gonna flatten and go there. It can't be. Good. Yeah, I I'm reading up. So let's do. Yeah. Alvar's notes on the observatory. It has murdered them. I know not by what hand I was spared, but I see their blood staining the grasses beyond the slits of my prison, and I feel the guilt washing over me. The embossed name on the back of this notebook identifies it as having belonged to an Alvar Vazquez, <coughs> an address in Mexico City. Um, perhaps I am not doomed to die in this self-imposed cell after all. When I woke from my frantic sleep, I became increasingly fascinated by the Mayan symbols upon the walls, or rather, Mayan-like, for there are distinct differences which made it difficult to immediately comprehend them. Several pages hereafter have been savagely ripped out of notebook. Few scraps that have survived, clinging to the well stitched binding, depict the fragmentary edges of Mayan glyphs, with enigmatic but incomprehensible notes concerning the drift by which they might have been altered into the form seen upon the walls. Hmm. <clears throat> the protective nature of the red stone was initially baffling, there was nothing of the rite which would suggest that an immediate danger to the traveller. But then I reflected that some of the uh, equations were suggestive of what I read in the occult lore of Magnus Pegel, and I thought of his great machine which became buried in German mud. And now I see it. Now now I see it is a shell, not against a spell, but against that place outside. And of course, it is obvious now. All who came with me are dead, only I remain. And only because I have found the refuge of the shell. More pages missing. It moves when you're not looking. It knows when you're not looking. It m I must take great care or they will slip through the slits. A chunk of pages to where the rear third of the notebook are taken up with detailed instructions on how to control the chamber, which Elvar refers to as it. an observatory. I cannot leave, I cannot leave, I cannot leave, I cannot leave, etc. Um, spell to control the Sosul Chochul Observatory. According to Elvar, through sheer force of will... Horned and transmitted through the observatory's redstones, an individual can shuttle the observatory along its predetermined circuit. Elvar's notes also indicate that it may be possible to direct the observatory, or to view or return to a site known to you. Okay. A Titanic will struggles with my own. It overcomes me. It restrains me. It holds me. It imprisons me. It locks me. It keeps me. It wants me. It thirsts. It hungers. It is beating at the door. That's all. Okay. Sir Vakar, nothing. Det var en spell du här för att styra upp Du fick lägga 10 minuter på att gå igenom det här. För det får du se som en Cthulhu Mythos. Ner ner ner ner ner tre. Vad kan man spända dem på? Spände du dem så säker du din sanity. Är inte hans sanity begränsat nu? Borde inte vara. Vi till sju. Tio minus Cthulhu Mm borde packa upp bara packa upp. Vi ser det nu. det har jag skrivit som tidigare, men jag har fått tillbaka dem på något sätt. Vi pratar om det någon gång. Det det jag kolla. Jag har det markerat man har utsuddat. Så det så. Är. Jag ska vänta in över jag. Mm. Alltså med någon där sån där socker som för servertorn I guess. Mm. Så han blev livrädd när vi flyttade på hans röda sten, om Nu ord. Ja. Ta, oh, han, nu han, han, dör redan, nu kommer han de borta det där, alltså. Ja, men alltså. Det här rummet är eh, helt eh, i rött. Det är någon röd sten, både golv, vägg och tak. Och även, du kollar på luckan. Den är också röd, den är öppen nu. Och här på den här insidan finns det någon form av mekanism man kan stänga och låsa den. Ser som. Mm. mm. Jag tror att det går att låsa upp den också. Och det öppna för ni också. också? Ja. Så han var alltså inte fast i den gör så mycket för att den har inlåst så mycket som att den inte vågade lämna. Alla stenarna är täckta med några konstiga glyfer som du inte riktigt vet vad det är. Jag tar min egen kamera och tar några få bilder nu. Jag filmar upp i den. Ni var sin helhet. Jag kan ju titta på dem sen när jag har läst färdigt. Så att... Om du här, så jag sitter liksom i ett i den här boken och bara hör ibland och då mm. Mm. Om man då kunde kanske filma någon som man känner dör så blir de ju levande Vad är det? Filma helhet Ja, Det har mycket att känner mm -hmm. mm. Eh, Vi kollar också på den här mm. skitseln antar jag ja. mm. <laughs> mm. Du har inte det äh, antar jag jag har en poäng i stodemaget också, men är det den där som har som skulle vara den Astronomy? Nej, no, jag har inga jag har inga academic abilities här. Wait, a astronomy isn't even, isn't even a skill. Oh, det är det technical, okej. Okay. Yeah. Nej, det inte. Jag har den nämligen så. So. Astronomy is just technical, though? that's weird. Yeah. Uh, det är ganska trånga slits, det skulle nog gå och klämmas igenom dem om man ville. Det här är alltså, verkar ju som att man kan flytta de här i tid och rum helt sanslöst, idiotiskt, tokigt men eh, så skriver han här i alla fall inte för att man ska jag skulle kunna tänka mig att det eh, överhuvudtaget kan fungera men han verkade ju inte så stabilt det känns lite långsökt. en gammal stentädd det ska funka som en jättestor tidskepplin är det du? ja det vet jag vet väl att man måste ha en delorean precis man måste inte ha en delorean men däremot man ska ha en jättestor tidskepplin lika när jag gör med stil mm, det är känns... sant och hur gör man det då bäst? Jo, med ett gammalt stentempel Ja, det är i också rätt mycket stid i det. Mm. Mm. Och slitsen finns, mm. slitsen finns på norra, västra och södra mm. sidan. Så, ja. så, så österut finns det så. Det var därför vi gick upp på östra sidan. Ja, mm. just därför att vi trodde ja. att de skulle kanske skjuta på oss. Så då såg han oss inte när vi kom upp? Nej ska doktor Who öppninga igenom. Och då har Kolla min kamera Men du biten av kameran. Finns det några sådana här? Nej. Nej, det är det fan jag fant Så säger jag och mig upp igen. Nej ja, men jag går väl ner och tittar då också. för det var ju lite symboler på golvet där nere som jag tyckte var intressant. Det ja, var hela rummet i tekniska symboler. Ja. Mm. ja. och sen den här konstiga röda stenar. Mm. Ja. Känner du inte igen? Nej. Nej. Ja. Ja, jag använder ju alltså tittar ju runt med både geologi och kemi och astronomi. Mm. Och antropologi och arkeologi, arkitektur. Historien. Du kollar lite över allt med det här. Okej. Tänk vi har lite regnar i huvudet Ämneskursen bestämmer vilken skilda just nu. Din astronomi, De här slitsen är inte Alignade med natthimlen. Det förvånar dig kanske en aning. Vem bygger en, ett observatorium under toppen på en pyramid när du kan väl sätta sattad på den högsta punkten någon. Lämna du liksom då får du öppna på alla sidor. Eh, Geologi sagt att du kan inte identifiera Den här röda stenen eh, De här symbolerna eh, Det är inte någon form av berättelse Utan mer Skyddsbesvärelser eh, Känner jag igen dem som eh, Från sanatorier Är det något liknande För Där, där hittade jag ju också skyddsbesvärelser I den här vätskan Som hade runnit på väggen jag har uppe på Joy Grove. Ja. Nej, de du hittade där var mycket mer banala försök. Ja. Det, här är... det var ingenting alltså som skulle påminna om det här. Ja, nej, det här är ju Maja. Ja. Glyphesid. Men det är någon form av skyddsbesvärelse. Med mycket av astronomiska mycket... Och någon, alltså terminologi från astronomi är inblandat också. Man röker sig kall, gjorde samma sten. Nej. Vi kände inte en namnet som, på honom alltså, som fanns på boken där. All, all, det all, nej, det tror inte. Nej, det är inget namn sett jag tidigare. Jag är så dålig på namn, det är därför jag frågar. Ja, jag också. <laughs> men vi har ju en adress till var han bor i alla fall. Alvar Vaskes. Ja, det fanns några tester. Ja. I Mexico City. Det ska ju ändå lämna tillbaka boken. Som vi, det, så att vi, kan <laughs> vi ska inte kontakta våra springboykdor. <laughs> var ska vi överleva i den här juden? Vi måste tänka oss över taket och över den här luckan. Ja. Och den hela väggen också, eller? Mm. Är det några speciella runt de här slitsen? Eller? Nej, inte menar att det är det också på stenarna. Som... Men är det som man kan anta att det är han som har gjort detta, han som var där nere? Eller? eller är det något som var från när pyramiden byggdes? Det här är ju någonting som har funnits länge i alla fall. Om mm. man får ta de här The Mad Men's Ravings mm. Där så är det ju antagligen Här man då sitter Och så har du tre sidor Du kan titta ut på Antingen att du följer It's predetermined circuit Alltså att man flyttar Den här fysiskt Till någon annan plats eller en annan tid mm. Och misstänker du att då kan man Titta ut genom de här slitsen Och ändå vara här skyddad mot nu mm. är det klart att mm, så man så behöver kan... magi för att skydda sig mot mm. magi om det här har fungerat mm. Och du har, som du har läst det här no rätt noggrant eh, Förstått att det finns ett sätt att i så fall kontrollera den Men det, ska du lära dig den eh, spellen så är det en 2-point eh, stability spend för att förstå den till fullt som mm. Sen kostar det 300 miljoner stability att använda den Ah, come on gang. Måste go for a Det kostar bara två stability. Jag flyt flyttar längs med rumstund. Ja, och så måste du också eller tre, då, gå hem igen. köra en stability test först innan mm, det. det kan kosta... Jag har tre för dig, men... ja. <laughs> om du har en fysisk Så det är, det är minst fyra stability där, eller, eller massa health. Det är vad som är bäst att spå. Men det är ju bara under förutsättning att vi vet vad, vad, vad ska vi... vad syftet är det. Ja, Om det nu mot förmodan skulle fungera, alltså vad, vad är det vi vill se igår i den här tiden för tusen år sedan? Sådana här kan kanske var i det här stället där det flyttades ifrån hans tid och sen blev något spöke liknande hast här. Eller för att han inte var i, i rummet eller jag vet inte. Det här, det här, jag har inte fått huvudet av det här sånt där. är ja, just här. att han var i en annan del av pyramiden när han ja. flyttades menar du? Ja just det, mm. att han inte var skyddad eller något Ja då Jag är lite lyssnat på att prata om konkisterårspöken Och tidresande tempel var heller. Men eh, Men det black. betyder ju att jag inte... oh. Hur mycket din amit har du med dig <skratt> Så det jag har jag tillräckligt Jag har en band Hur mycket behöver Ja hur mycket skulle du tro att det behövs för att spränga skiten Nu det här den är rätt stor den här pionrinnen. Den är rätt stor. Det skulle kräva sett mycket mer än vad vi har med oss då. Jag vi ska visa att typ det kanske en Jag tror inte det räcker för en stängd. Det kan kanske kollapsa något rum i din speltext. Så vitt har så är det när du väl kan spela så är det ingen lärare som behövs att använda den. Utan det är one-time spend. Ja, fast här står det att det kostar två stort Kost. för att uh, flytta längs med rutten och tre för att man, man vill i en specifik tid. Jaha, ja men då är det de som har hittat på, för det här är ett hand som jag har hittat på nätet. Ja. Och då tyckte de att de var... För, för, vad Gissa de, på att de älskar upp av bjudet, att den är som ni in i Ja, <gård> alltså, precis. <gård> <så, gård> nej, aldrig <alldeles. gård> mer. Använder den som, uh, som en TARDIS och liksom reserar bort man vill. Men, eller vänta nu, jag ska kolla på oss. Ja, säkert. En TARDIS! Yes! Modern Day London. <gård> För kostar det bara för få stability för att och lära sig den och sen att man kan ja, men, utnyttja det då och kan vi ju vad testa man vill mm. bara för att det är med eventuellt så det är det roligt att testa va Juhu Juhu ja jag kan jag kan behöver inte ta tid att åka men så det gäller då utan vi om... bara flyttar hela pir om, om favorle fixar lite lund till Mexico City liksom Ja jag, jag rusar på Joyride <skratt> så eh det faktiskt stödm det tack för utmärkt det ja Ja. ja, då testar vi inte Det är liksom en, en minimumspänd På fyra stability Vi kan väl åka till New York om ett år Så kan vi se om vi överlever ja, då jag. <laughs> <laughs> Vi kan lära ut den spelen Till vem som helst på andra sidan ja. Om det är någon som känner att de har för mycket stability eller, hey. Jo, men det var ju det Stability spend Det var ju tillbaka om det är lugnt om. Ja. Ja. Mm. om det är lugnt Precis, om är lugn Precis. hoppas att jag aldrig har vidare Det är väl ja, det det. inga problem vill du lära dig här travoltor? Det är klart att vi lär oss. Ja, <går> allihop. Då är det som så här att du får ju... Någon annan springa efter lunch. Är det Lass. är Ja, det, det ja, jag göra. Jag ska ta Vad är de två första? Ja, jag vill förstå på mig också om att det lät tidigare som att det fanns två tempel. Vilket betyder att det kanske finns någon annan som reser hit på natten eller något sånt. Du spändar två i poolen. Ja, just det. Man på två. Mm. Får lära dig spelen. <går> ja, precis. Så får man tillbaka dem, man får lugna ner sig Och då har sig Och sen du, är det ju en Fyra eh, stability test alltså, Så varje ska fyra för att använda den ja. Och sen så kostar det Två stability eller fyra Hälsa för att eh, Flytta den här fysiskt Visa på att den hälsan inte kan förseddes tillbaka heller. Eller så kostar det Tre stability Eller sex hälsa. För att flytta den tidsmässigt. Ah, det, det var till vilket tid man vill. Annars går det en ja, bestämd ut genom tidrummet. Okay. Pe, Ett pendeltempel förstår du. <laughs> <laughs> men det kan inte vara så att, att han den här tjommen satt här och, och styrde den här. De här de här senaste nätterna. Så därför det har varit monster här. Du menar att det kanske inte kommer något monster i natten om ingen flyttar templet? Men du, han drog med sig på något vis eller? Ja. Nej men om han på flyttade på templet så det något. Men frågan är bara men hur lång tid tog den här rutten? Har vi det. Han är död. Jo, men hur hur hans nu menar inte jag generellt tid för att vi kommer säkert tillbaka till den tid när vi startade, men jag menar hur lång tid tar det han. för oss som då är inne i rummet och åka den här rutten? Alltså han, han var inte nere. Länge. Ja, det hade han nog. Jag har sikt och bara så huvud mot väggen tror jag. Ja, hur han hade flyttat och ja. det var funderat lite. Men om han bara han har han verkade... suttit där inne och aldrig gått ut vad har han ätit? Eller <laughs> såhär vad... vet var... Hur, hur han länge det har han i det här. där rummet? Han måste ju ha varit utanför rummet någon gång liksom. Mm. Ja, jo, men han kom ju hit med de andra. Sådana veckor då, eller? Ja. Men ändå, han var ju så här typ I cannot leave, I cannot leave. Det att han var alltså. rädd för att ens gå utanför rummet. Nej, liksom. inte. Han luktade rätt illa av svett. För det låter ju lite som ja, att han nästan måste... inte hade lämnat stället. liksom. Ja, i så fall borde det finnas äh, spår. Att det ja, varit här alltså han tid. måste ju ha gått på toa och, och ätit. Mm. Och... Ja, jag druckit så absolut hur. Mm. Mm. Nej, inga sådana spår. Då måste han ju ha varit utanför också. För det fanns ingen... Jo, man kunde öppna och stänga inifrån. Det det. Ja. Men äh... men om vi säger som så här, att vi har ju egentligen gjort det vi har satt oss för nu. Ja, har kollat upp det i templet. Ja, för det är ju inte någon av Echeverias eh, adepter här som just nu kan utnyttja detta. Och nej. han som skickade expeditionen hit är ju död. Ja, så och han kommer expeditionen inte skicka med verkar ju ner. tämligen utplanad också. Ja, ja, så det här är ju för närvarande en hot för någon annan. Nej, men den här snubben i, i rummet, var han en del av expeditionen alltså? Ja, eller... För Mexico City är ju inte så gammal nej, inte ja. den sån här, nu ska vi bygga en stad Då bygger vi här ja, Mexico den bygg, City. den byggde på gammal kälterna av Kittland Vet inte jag, men jag vet inte Jack mm. <laughs> Men du vet det <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja. nej, nej, precis Så det här kan ju bli då Om vi åker tillbaka så, När vi ska bli galna allihop kan man ju göra men, Eller kanske vi måste åka tillbaka hit sen Är det här som inte är viktigt är, Om det, vad det här står på Eller vem som sköter de här männen med pilar Eller... Tekniskt sett kan det ju ha varit hans nuben i rummet som har gått ut och skjutit dem med pilar. Han, han verkar bågade pilar med sig så det står i en stor journal han, han, han, histori, histori, han, han såg med så. han, var, han var ju lite, lite galen här. om han då har fått det här och, och transporter, transporterat sig i tid och rum och då, de, de andra har befunnit sig utanför. Ja, om det tar hela området. Om, det tar, ja, visst, så att om han har transporterat sig i tid och rum och de andra är utanför och det kommer då, då bara... Indianerna tittar till, vad är det här för några fulingar? Och så alltså bara, nej då måste du. Eller dröker det andra templet upp när det här reser bort? Ja. Mm. ja är det som en, så här, som en, som en cirkel en Så att du flyttar ett steg åt sidan så kommer nästa. Ja, precis. Att de, eh, men då måste de vara många, eller räcker de med två för att det ska gå ihop? Med det är dag och natt. Så, mm, ja. Mm. Nåväl, nu vet vi hur skiten är någonstans Vi kan ju försöka stänga luckan Vi kan ju kampa här, här inne i natt Och se vad som händer Det låter som en alldeles utmärkt idé jag är fantastiskt glad för vara en del av den var. Jag tänkte nu så, så ska vi tillbaka till stan och se om unga. den här nissen har skrivit dragen inför rätta och pratat med den, den här snubben som du. Jag ska så gå ut. Bangkok hör att det är väldigt trist så här hos. <laughs> Bangkok är jättetrevligt. Har de spa där så är jag med. Jajamensan. Ja, men sa helt heta, heta bar. Här kan du få. Här är jag Det är <olja? laughs> Med lite grann <grönsaker>. ja. <laughs> Det låter trist. Med plastgrönsaker så blir Ja, det var vi. Driven! Novell, eh, jag, Donald, naturligtvis, eh, Ola var ner det här hörnet med. Och sen mm. filmade jag. Förda mm. ner. Väggarna av det. Lite så här. Mm. Filmade vi och gjorde mm. Men uppdragsmässigt så behöver vi Nej. inte göra mer nu. Vi behöver inte Nej. transporteras just nu vad vi vet i tid <laughs> Men det kan vara men bra det att veta att vi finns. Det? Ja, eh, så är det ju så här. Det kanske kommer längre fram att vi måste åka tillbaks till tiden och göra någonting. Eller att och vi sen. hittar något annat mm. ställe. Eller en annan sån här pyramid. För du? vi inte Aj, ja. Nu äter vi lunch, nu, nu, nu är det verkligen bättre. Ja, lunch, jag Ja, men vad fint. Ja. Skulle, skulle vi lära lär dig? sist. <laughs> Men det jag vill inte, du kunde den också. Var helt fick inte ta en vaktelägg här ute. en spänd, En, så två, en, två spänn. en spänn, ja. ja, men det får vi ta också med flygplanet Ja, ja <laughs> Men, okay. Men kan inte någon lära sig den där då. Favola och jag lär oss ja. den här spelet nu. Vi mm. fixar fixar lunch. Fantastiskt glad Jag är glad att de delar av lunch ja. oh. istället. Och då spänner jag två här. Oh, oh, oh, oh. Jag har fyra kvar den lunchen. Ska ni äta lunch i parlamentet? ja. Nej, nej, nej, vi går tillbaka. Nej, vi sitter uppe på toppen. Ja. Vi, går tillbaka. vi går tillbaka. till Pedro. Nej, jag tycker att vi går till våra läger och äter Pedro. Vi går tillbaka till morgonpedro och en... du kan lära mig den där det känns tryggt. Ja okej. Okay. Vi lär Pedro och besvärelsen ser man ja, kan, så så kan han berätta åt munnen. Jag tror att kunna sjunger den där sången så vi lärde oss hon istället. hur ska det? Sjungen? <skratt> ja. ja. det. La la la la la la. Vi går från munnar och annat. Flicka ni hava. <skratt> Hon har ingen shawbott kvar. <laughs> ingen salad kvar. <laughs> Sitter på ett sanatorium och vinkar åt en karl. <laughs> yes. <coughs> en, kop. En, kop. en kopf. En kopf. Ja, en kopf. Domkopf. Alltså du har ställt inne i, i ritningsskåpet där borta. Men ni, eh, ni går ut på pyramiden. Jo. Ja, mm. ni kommer ut på plasan. Sense trouble. Mm. Jag slår bara för jag har inte jag är spändar nog. gör jag nog att äh, har... ut, ut en stund. Så... Spända 3, vad fan. Jag spända 2. Jag, ju, Oj, nio. jag, jag <laughs> Ja, det var när ni skulle gå ut och fixa lugg så Jaha. det Ja, ah, men då är det är jag som gör det helt enkelt. Ni ja, jag... ni går ut. Ja, Uh, vi, okay. kan säga, nej, vi kan väl se vilka av de här poängkittarna. Jag ska lära mig här jag, ja, jag, jag, jag mina. inte lärde mig spellen, jag har ja, eh, jag, jag, jag fick 6-9. Sex. 6-8-9. Sex, jag vill lära mig tyska så att du ska förstå ordentligt. Nej, det Jawohl. behöver du inte göra. Vilka är, vi är de? Inte de då. Alla utom ja. de två. 5 tror jag. 6-8-9. Vi är väldigt lärda tror jag. Ja. har gått sedan tillbaka till Trumbo. Spider-Man's Entertainment. Någonting luktar väldigt illa. Klanen luktar uh, benzin. <laughs> Jag du egentligen inte. Nej, nej. Vad fan, <laughs> <laughs> Ja Jag är en kultistvärje! <laughs> <laughs> Någonting stort andas in bakom er. Oh, fuck. Uh, Vi stänger luckan nu. <laughs> ja, Ja, men då är jag har ju klippt åt hållet. Vi står ju och tittar ut. Nä. Bra. Ja, vi är ju på väg ut. Vi skulle ju tillbaka och äta också? Ja, fick vi inte att sitta kvar Jo, men ni är ju kvar där inne. Vi är nej, ju vi är på, väg. Vi är på väg ut. För vi är ju på väg ut. We are about to die. Mm. Mm. Hur Hur är det? Är det? Should we run? Men, ja, nej, jag. Så vi är ju den kastar mig in istället igen, tror jag. Eller ja, kommer det vi hade men, ut på plats, ja. Vi är ju på plasan. Ja. har vi kommit ja. ut så långt. Ja. ja. ja. Ja, ni gick ju, gick ja, Jag, jag, jag, jag kastar mig framåt och ska inte komma bara sidan typ, så Nej, lik kommer med och Large vi vänder sig om. Ja, men, om Ni går ner framsidan kanske. Nej, borde ligga framsidan. Här kommer det. Vi låter. Va, var, var är ja. vi här, här ungefär? Där är vi och var är ja, ni, ni kommer typ av um, dit. bit. Okay. Dit, där är vi. Där kommer mot er. Aha, så, Aha, så, ja, så, det, ja, jag tror det var bakom oss. Bakom oss. Ja, det sa nu ah. okay. ja, luktar det, det lite jag mer jag känner att vi Ni känner först Känner ni en lukt Och sen hör ni något som andas in Tungt Och sen liksom flimrar det till Och så plötsligt så springer det Ett stor, äcklig Svart Ja. <hör> <hör> som är stor oh, right. Som en padda Stor som en bil Med, ja du och en stor mun full av jättestora ja, galiknande tänder, rakt mot dig. Vad är det du mm. gör? inte. Du bara skjutit ner och stuckat. Men du flera ögonpar och en lång tunga som slänger. Dina vit? Är den kanske mätt sen när vi går härifrån? Ja. Men vi vet ju inte um, någonting om det här. Nej, nej. Vi ska det här. ja, nej men det är tur att det här aldrig hände på riktigt för att vi skulle bara och fundera på vi skulle göra. vi har träd. Nu kan jag inte ska börja slå slå stängit du. Har du inte koll just kanske? Vad är stabilitetchecken för det här? Ja, så kan jag jag vi kan väl se över det uh, först Annars är det liksom ingen idé Nej, nej, nej, nej, vi ska ju dö på ett roligt sätt Om vi ska dö Lars här så gott Jag först måste ja. få för se den då Ja tack. Eh, det så, så fort jag ser att det är något stort Som fram som, som framför mig Så sticker jag norr, norrut bort eh, djungelinjen Bort <laughs> träden Ja, men du ser den då innan du gör det Jag ser att det flimrar till, det är något stort Ja, och sen ser vi det jag vill inte se den <laughs> Jag ser lite mycket för att veta vad jag inte vill se No. han bloddar <laughs> Det som att säga flimrar in i existens Så det går ganska fort Ah, shenanigans Okej okay. uh, Plus tre, så en d6 plus tre loss. Jag bara förroar det, jag ner. Uh, om ni uh, misslyckas med slaget uh, Vad slår ni mot uh, resten? Spända tre i sanity Det är väl fyra som vanligt Fyra eller bättre misslyckas ni förlorar ni en D6 tre ändå du? det är inte vad jag Men då spända jag sanity Stability Men hur Spända tre Sen klubbde jag på ett jogget Och då riskerar jag inte förlora sex Nej, så stabilitet Ska vi spända tre? Ja, det, då gör vi det Egentligen för det är det bästa vi kan göra Och sen slår vi ja. så. Så. Och Fem då <laughs> Ja, det är <var. laughs> ja. <laughs> ja. Okay. Mm. <hör> bra Ja, jag slår ju Nej, okej Jag slår tillräckligt högt på min roll Jag, jag kan putta inte de omkull Det vet inte vart ingen har flytt Skit med i knät Just det, Bye Duoj. Volaptipp. Nej, det är inte. Men om du är elukt, då lår du bara det du satt. Ja. Uh, <laughs> ni har väl bara socker. <laughs> men då. <laughs> man ska man stryka stabilitet då för att det man har spända Ja, ja. Nu kan du bryta det. Ehm. Ja. Uh. vad bra det här känns. Jag har uh, två folk. <laughs> ja, då är jag mer. <laughs> jag dubbelt så mycket. <laughs> ja, jag sex. Du är stabil. Det känns tryggt att den är den mest välbevärtade personen här Är den som är gavnast Ja, så är det bra Men är vi din... Nu är det så här kutan Jag har inte sett mot ja, <går> skogen, jag vet inte <går> vi vad jag gör Jakob har ju kutat mm. kutan. kutan vi efter honom, för det är in i det Försöket försöker ta oss upp på alltså igen jag... kanske För det där kräket lär väl hoppa Om det ser ut som en Nej, för jag är inte efter mig jag väntar lite här Du avvaktar Du kör det ganska bra på Och försöker liksom Göra en runt ett Bakom Lars Du behöver inte vara snabbare än odjur Du behöver bara vara snabbare än dina vänner Giacomo sprang modigt mot skogen Ja Ja, ni stackar. Well, <laughs> Den är framme nu. Jag är, jag, är, jag är inte modig, jag är taktisk. Och ni andra. Men nu är det framme hos oss, oss nu. Det ja. ja. Spang. Mm. Black Spang mm. mot pyramiden. Mm. Mm. Ja, spring. Vilka har förresten ryggsekar? Jag har ett ja. Alla har ett, men det är ingen som har tänt. Vem, vem har Vem har sitt kar? Ni har ju bara fem. Var är det som börjar? Ja, långt från damen. Just ja. Ja, alla har ett. Vad gjorde man med det? Jag har ja, ingen aning. Vad sätter det på huvudet? Vi ser inte det biten. Inte han som dens in inte, finns inte jag springer också mot pyramiden faktiskt. Jag tror att jag är så dum du så att jag tror ja, med Ja, att... fel. <här> Nej, då hände inte. Han Anfall inte. Han, han stannar och uh, riter åt det. Fint, kisse. Stabiliteten har ni förlåten, ändå. Ja, ja. ja, ja. ja. Okej. Okay. Och jag kommer springa fortfarande. <laughs> jag har sprungit till trädgården. Till Sen stannar jag på trädgården. <laughs> okay. Jag trycker fram och tillbaka på lite. Avstånd får ni. Fint. Det är med en stor pappa med platinmuslinjer. jag bor nästa med metall. Det bor nästa Det är det, vi har. Det är det, vi har. skulle kasta dynamit istället. Not that crazy yet. Ja, är att de... Men, vänta lite mer. Partspelet är på ett till, så kommer vi dit. Godis spelaren hörde vi att de rötade ut det. Känner ja, ni och... någonting? Vad var det? Ja. Ja, jag, vet ja, jag vet inte. Titta ut. Nej, jag vet inte. <rätten> det är så svart. Det är väl lagt. Du stenar dem skrämmer. This sitter a tactical retreat. Jag får se om jag fattar någonting. Ja, jag kan ha begripit. Vad fan var det? Och så tittat ut. Jag kommer inte att titta. Så var under det. Alltså, jag tittar ut genom några slåtser. ut Åt det hållet. Ser jag eländet också då? Ja. Tack. Då stryker jag tre. Vad ja, var det? Samity ja. eller var det, det stabilitet? Ja. Eh, en, två, tre. Tack. Nu har jag fem. Hålla. <skratt> <skratt> <skratt> <vill> Hur sitta säkert? <skratt> var, var, är det? skjuter mot dig. Ja, jag skjuter lite mot dig. nu pratar jag tyska. Jag tror att vi inte försöker dra oss in i i ja, en del ja, en det är spändigt. Vad Jag mun och skita ner så står precis framför våra kamrater. Miss. Pjuu. Vi har försökt vi, vi andra då som vi inte har flytt i trädlidion. Vi försöker backa och upp pyramidmässigt den. igen. Mm. Vi vill bara fly undan dem. Reagerar på att det moten inte nämns. Den verkar tricket. Ja, den, ja, den, den, den, den är lite Det står här Den flimrar Den mm. Den är inte riktigt här. Ibland kanske. <laughs> Jag säga så här, ingenting så här värt att experimentera om, den kan äta upp den. <laughs> ja, det kan den säkert. Jag bara menar om den hänger ja, upp med min... pyramiden i tidsresan. Jag skjuta igen ja. men ingenting ja. Det ser ut att träffa, fast den verkar inte reagera. Den verkar inte reagera. <laughs> ha. Intressant. Jag är halvvägs upp för pyramiden helt Vi <laughs> Jag litar inte på den här. Strygen går fram och tillbaka så, och, och morgar och... Men verkar han hålla sig på en viss linje eller liksom för en är efter oss nu när vi backar tillbaka En Den följer efter fast på avstånd. Den verkar hålla viss <frier> avstånd. Okay. Vi stänger luckan. Jag står ju mest i kock och pratar hela tiden. Jag står bara och pratar för att berätta hur den ser ut hela tiden för andra luckan. Jag har mycket på tyska. Nej, men hade. <gerçek> ja. <fra jelly> <Right. fra> Achtung, darling vingen. Så sjöbivinal. Och så Achtung. <laughs> den vrålar och sen så glimmar den och försvinner. Kan ja jag ja, jag ska väl titta. <laughs> <mig> till det är ny i det. Jag tittar, men Det är en idiot. Nu pluggar vi. Den försvann ju. Ja ja ja ja. Ja ja, vi märker inte överhuvudtaget. Jag håll. Jag på sommaren. Nej, vi, Ni vi, kanske ropar på mig. Ni är nog inte så, så långt kanske inte Om du är <skratt> Nej, det gjorde jag väl inte. Men jag var nog på väldigt mycket på väg mot pyramiden. För jag tyckte inte ja, om den. Jag backar bakåt. Men... Ja. Känner vi doften längre? Nej. Okej. Okay. Äh, lägre är lägre än nu. Typ fort. Om, ja, jag väntar eller en, en bra stund. Och sen så känner jag så. Oh, stackars Pedro. Kanske vi ska se om han lever. Liv. <skratt> så jag. Ta mig försiktigt mot lägret igen. Ja, vi går ja, med efter. allihopa. Mm. Yeah. Förutom de här under... Ja. Förutom Annas små lilla. Och <laughs> det är en studerande, studeranden. Fräulein, bitte! Raus jetzt. Gib ihr so ein Lavollie. Äh, det stässa på. <coughs> ja, hon rökte knyttigt just nu. <laughs> <Ja>. <laughs> vi kommer oss bara lite till lägre och vi arbetar inte Där sitter Peter då vid en äh, lägereld. Hej Pedro. Äh, hej, hej. Ja. Nu var du lite orolig va? <laughs> ja, ja. ja, jag sätter mig ner och så säger jag Ska vi göra lite... Lunch, ja Trevligt Vi det här ute i djungeln, tycker du inte? det är? Jo just, vi har ju matans, Så det kan vi ju väl men då sätter vi igång med det då Ja, har ni hittat botten? Nej nej, vi har inte hittat något Inget alls inga problem här Inga stora monster Med stora vingar och grejer Nej nej, det finns inte Nej nej nej, det inte inte to stora tänder Vi svävar absolut inte i livsfata <röks> <röks> uh, ja, vad bjuder du två där? <röks> jag var lite tåkat kött. Och vi har lite här konserver med soppa och lite rand. Det finns mycket att välja på. Utöktelig. Och så är det någon... <röks> ja. mer. Ja, jag <Kortan, röks> fråga bara så parentes, out of character totalt. Har de här jönsarna insett att det är rökulsa <röks> Nej. Det Nej, Det, det. Vi det har Nej. vi förmodligen inte. Det är ingenting som vi kan meddela. Eller, eller lämna kvar ett och tre tänkte jag. Nej, det är ingen om det. Men vi har ingen anledning att lämna det Just nu. Alltså, vi skulle väl äta i lägret. Men hur skulle vi få om ni skulle hämta Ja, men vårt ni skulle test? väl komma dit? Eller? Det, enda, det enda vi visste var att de här äh, rökesgrannarna var skyddande på något sätt. Eller hur var det? Mm. Så att men man det här man de inte kom med dem. oss. Men... Ja, de fungerade... Nej inte bara när man tänder dem nej, så nej, de, var, de var skyddade när man hade dem på de sig De var extra speciellt. bra när de var tända mm, och, och var det extra fara så att det var, Då kunde man tända dem Och då, då blev det Mycket mycket ja. det är en bostad? Men jag tänker ja, på när jag går tillbaka Så tittar jag på marken Om jag ser några blodspår Jag tror att jag träffade Nej du ser spåren från den Går vi tillbaka ja, Till hur det där är Ja, nu är vi ju, nu är vi ju vid Pedro ska vi tillbaka Nej om vi, om vi, äh, menar, när vi var på väg tillbaka till tillägget ja, ja, Men skulle vi inte äta i lägret? Jo. Ja. Där hör ni. Vi får komma till lägret när ni är färdiga med det här. Ja, då går vi tillbaka Det är ju jag trodde. Kom här så går ja. ja. Ja då går vi. Mm. när vi är färdiga Sen. Ja. Du är nu lärd. Ja. Mm. Och jag med. Ja. Ni kommer ut och plasan. Ja. Sen ska jag bo. Ja, jag går i, jag nu Haggblade ja, som vanligt. Jag är ju en av de som sätter. Genom dagen står som en bil. Ja precis. Vingar. Snabb, ja. schnell! snabb. Raus. Bitta. Men jag tycker jag såg nåt intressant här borta. Nej. Nej. Gå kolla igen. Ja. Nej, jag måste bli jägare. Nej, ja. <laughs> nej jag ser jag ser vi vi kan alltid gå tillbaka hit sen och titta på det. När det är mörkt. Ja, ja. Hur ska vi annars få upptäcka hur det verkligen fungerar? Det vore ju ganska idiotiskt. Både när det är mörkt? Och sen inte. Kolla upp allting momentet. Jag hade ju tänkt att vara här i utekanten. På natten. Och se vad det händer då. Men man kan ju låsa det. Man kan ju låsa in sig i det där rummet där ute. Jag tycker att det absolut viktigaste nu är att se till att vi har lite mat här nu. Ja. Det är... Tre gånger skulle du få det lugnar nerverna. Sen trouble om vi kommer ut på plasan. Tre. Ja, fyra. Åtta totalt. Det är någonting som rör sig i djungelkanten, ser ni. Och det ser ni att det är ju våldnade. Men. Men det har vi sett innan. Asså alltså, det var vad var dumt. Gå läget. Maja vålnade i såna här jaguarhudar och Orchid och tre dussin någonting sånt där och dom har ju sina bågar. Ah. nu springer vi iväg. <laughs> <laughs> <laughs> för då ska du inte studera dem. När du har kommit ända hit. <laughs> frågan om <av> var var de måste ut här. Där. Ja. Okay. Mm. Och en As... grupp kom ut där. Jag okay. <snar> ska upp. Ja tack. <laughs> <laughs> <har> Vad så <snar> <ut. snar> så satan. <snar> så satan. De <snar> håller, håller väskan med huvudet. Ja, <snar> precis. Det är ju med just... Det är ju med en! Har inte framförallt... Sprung över Trampade på något mjukt. <laughs> Träffa någon. En pil träffar dig. Känns som en statisk elektrisk chock. Och du tänker skada. Det landar en pil bredvid dig. I marken. En träffar dig. Ska jag eller du slå Nej, slår du. Sex. Ah! Vi se. Du Titta här nu, Fred. Du ska visa dig hur man lagar till det här. Torkar i köpet så det smakar riktigt magnifikt, ska du se. Ursäkta mig, hör du någon kvinna skrika? Oh! <skratt> <skratt> jag möttade någonting nej. Sen verkar de fina ut kanske ni inne ser också. Det är för att se dem är också en eh, stabilitetest, trepoint Mythos stabilitetstestas dessutom. Så då måste ni upp i fem eller mer för att klara den. 24 för spännande. Ja, det är jag har fyra kvar. Ja, vi kan ganska chansa. Mm. Jag har fem kvar. Det stabilt Vad händer när man kommer ner? Kommer du ner på noll eller mindre, då är du i mitoschock Det måste ju vara trevligt. Det så, måste vi prova någon gång. Ja. Ja. Om jag säger tre, då vi här. Vad tror man annars? Uh, tre. Tre poäng. Mm. Man får lora tre. Ja. Mm. Ja, det gör jag med. Jag kommer att det Då är det bättre att misslyckas för mig mm. än att spända fyra. Ja, ja Tre tar jag. Mm. Jag är med. Ooooo! Mm. <laughs> mm. <laughs> Jag close! Mythos of each time you are shaken or... Yikes! Uh, when your stability drops to between 0 and minus 5, your sanity rating drops by one point. I have seven sanity points. You have a whole stability point. Also. If your sanity was driven to zero or lower, you can no longer deny the terrible beauty of the knife. But that's stability we have lost. Mm. Yeah. But we still have sanity Nej. Nu kommer du ner på noll eller mindre så tappar du en sanity rating. Så tror jag. Ja. Fick vi med en mitos nu eller vadå? Nej, det är bara att det är en svårare check. Ja, okej. Okay. Men försvann de igen de där jävlarna? De fejdade ju... Pilen då, som sitter? Pilen sitter. <skratt> <skratt> <skratt> I benet eller i ja. er Någonstans eller? sitter de. Ja. Den träffar inte väskan som ut. I kärten. Ja, <skratt> doktor har lagt <det> själv. <skratt> ja, jag vet inte. Ska jag dra till en, eller? Ech. Ja. Ehm... Um. Den sitter ju någonstans i ryggen på mig så att jag vet inte riktigt, jag är väldigt svårt att jag första Aid på mig själv. Alltså, jag kan väl förbinda man kan göra. Ja. Eh. Vad står First Aid? Jag tänkte om man har det. det är jag har är First Aid. Oha. Physics, har du det? Jag har physics. jag vill Men... spända igen. Du gick förbi det. Jag vill spända igen. Jag, jag har ju spända. det. Vad ser du lite där? Uh, det här var Bra. Dels säger du du då dina kollegor med. det här var nog så so stor... Jag, oh, jag, jag har, så, ja, jag, jag, så jag kan ju förstöja mig med att jag är doktor. Ja. Med sin doktor. Det är kan jag nog inte spöken alls. Utan... Ja, äh, jag inte, jag är syr. Syr. Syr. syr lite. <laughs> ur alltså, tids- och rumsmässigt synk med det. Du fick ju pil i dig som... Bara Just där. Där. Yes. Så var i... I synk, ja, precis. Vi kanske måste synka in allting igen. Så att de här... Slutar att dyka upp. Ja, precis. Men hur gör man det då? Oh, this realization calls for a 2.3-totability test. Han bara står fyra och högre. Ja. Well, Se här! Det är ja, play. han slår! Enda var slaget idag! Nej, då förlorar jag bara fyra poäng. <laughs> Jag har en stability. Ja. Klog att Ja. ja. Elva. Men, service, hjälp mig tillbaka till lägret för djävulen. Men ska, äh, Alltså... De är ju här i skogarna fortfarande. Ja... Äh, vad fan ska vi göra då? Förbind dig själv. Ja, jo, det kan jag göra naturligtvis på trappan. Ja, jag kan ju, ju spända min first aid. Ja, jag, jag har jättemånga. Ja. Ja. Jag, jag spändar väl två till där då. Då får jag sex poäng till. Ja, det var skadad nu ja. ja, precis. Eller det är bara en man får spända på hund som läkare? Och det är inte tyskarna fyllt åt vårt bakgrund? Mm. Ja, det tro jag tror jag. 90-90, recovery, refreshing health. Two points per day om du vilar. Uh, use the first thing to can restore a limited number of health points, is som en doktor så har särskilda förmågor, så var ja. spända, spända, direkt. Mm, spända igen och få tre på mm. Mm. Du måste se den I i gruppen. Mm. Mm. Yeah. <klarar> <klarar> har testat någon gång att som en sån musikthåll. Nej, är det riktigt terapierbete? Nej, inte jag heller, men <hör> For every första first aid point du you gain 2 ja, health points. Det. Unless you're healing yourself in which case you gain only one health point for every first aid point spent. Uh, om man inte är, dokt är doktor. Ja, no, det var så Eller För då, då fick man tre för varje man spenderar. Jag har skrivit det här. Ja, så det är säkert så. Så fädda på du. jag spenderat 2 så får jag tillbaka min hälsa då. Mano. Tack först jag har givet ont just nu i mina kumpar. Men att cure eh, har två. Kvar. Är jag är ju med på att de kommer från en annan tid, men den här gigantiska groda. Jag röker just nu, väldigt mycket här. Jag har nästan två. När du ju står och dricker upp, när du ju Uh, you gain two health points rather than one for each first aid point you spend to heal yourself. So du det du tre sticka. Ah, då får du lägga tre då. Jobbar det, helig skull. Jobbar ordentligt. Aije! Aije! Aije! Ja precis. Det är lite klurigt så där. Ah, Men det är bättre... väldigt Mycket bra. Jag eh, tar så vis i, i ett nackgrepp och eh, springer tillbaks mot lägret som att ta de har här och där. Svart! Titta på det. Foot. mig! Run away! <här> ja. Spring inte läget. Jo. Där, problemet är ju lite så här också: att en av mina piller så sänget är, är ju faktiskt fysikens lagar. Mm. Så att oh den här. Mm. Det var inne inte, så inte Det här måste ju säga alla fysiska mm. lagar. <här> Du blev ju skjuten, fast inte. Ja, precis. Hmm. Totalt värdlös. Mm. Liten sammigtask. Det mm. <laughs> mår säga som vilken vi, vi såg om man tar hänsyn till alla insiders. Oh, wait. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah. Aj då. Eh, Komt så dålig för, an, an oh. has lost three points of sanity. Det har du. Ja, oh, totalt. Mm. Sanit, inte sanity. Sanity. 70. Jo, fyra har jag förlorat. det här elva tillbörja med. An, jag an investigator who has lost three points of sanity may decide that one of her pillars of sanity has crumbled from within, thus avoiding the shock of its destruction. Oh ja, det var det inte stabilt för här? Eller... Ja, men ja. uh, uh, jag har förlorat som tidigare. Jag har förlorat ja. tre uh, till Mythos som gjorde att jag kan ha max sju. Så jag har förlorat fyra. Det var det hans cap som sänktes? Det var egentligen inte han som förlorade då egentligen. Nej. Men uh, jag vet inte hur det räknas. Men i, i, principen av det är liksom att jag stryker Att jag fysikens lagar. Du det behöver bara två kallar. Ja, alltså du kan välja att göra det för att slippa... Äh, Nej, det är det är chock. Förlorar mot den sista sen, då är det ju... Mm. Äh, ja, då är det skött. I only instinct to keep them afloat. <laughs> in a horrific world. Och förstå att sitter sin tvåbeta Ja, det nice. wow. uh, Ja, uh, if the Pill of Sanity is intimately related to an ability of religious faith and theology or orthodox science and geology, for instance, the investigator might break into sobs or ranting or ranting sobs when she uses that ability. Ja, fortsättningsvis. För man vet att det ställer inte. Nej, Allt jag har lärt mig det här i fel. <laughs> Jag alla mina det till sig just nu bara ah, fysiken, ja fysiken Ja ni kommer tillbaka till det mm -hmm. sitter riktigt lågt och snatskar på en gryta han har slängt Nej det är det mycket ut ser Varför så du nej nej <laughs> Vad, är det? Vad, är det? Vad har hänt? Jag bara röker hela tiden Sätt er, sätt er Nej! <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag stinker rätt så bra Andräkten stinker rätt så bra av sprit <laughs> Jo shit, <laughs> men hon inte. Nu måste du. Jag blir skjuten av en bil här. Jag har det här, titta, det är hål i bixen va? <laughs> <laughs> ja, så, aha, det så, hade så verkar det vara. Var var, ja, så var var från vad då? Det blev jag gick ju in i där med med, med, med laken. Och indianerna. Ja, ja okay, just... <laughs> så det är några jökar som kläser som indianer från vårt till då. <laughs> Nej, det är så riktigt. Fast det är så här. Jag bara... Att eh, De finns jag har inte mer grita. Uh, <laughs> De finns uh. Ibland Och sen så går jag in i en lång fysiologisk förklaring För det var för de inte borde finnas Men att de egentligen finns Och humlan kan inte flyga <laughs> Nej. Well. Och sen eh, Lägger Nej. jag mig för att sova lite ja, lugnt En tredje del Det är en halvförklaring Vad den där restaurangen för att skoda till cheladas Okay, um, ja ok hade... ja jag vet inte vad ni andra säger men vi kanske borde ha här fram jag går pläda och ager ju på sig och annat skit det vi måste göra när ni ska se att... vad vi mötte då så att <laughs> så att de här inte kommer tillbaka och kan ställa sig problem ah, det är allt hur man ska <laughs> som andra ord, någon som har mycket sanity kvar ska lära sig spellen. Vi kan lära er. Ja. Har någon mycket ehm, sanity kvar Och då ja. äh, offra fem sanity för att äh, säga att äh, vi ska ha pyramiden synkad här och nu Eller något ja, Jag, har Jag kan 11. offra Viktor Lars! Allt hopp till Viktor Lars! Har ni kollat på bilvindeln idag? Vi har sett knappt ja. typ, ja, det. Ja. Men du, du kan ju också läsa spanska. <laughs> så du kan ju läsa den här och lära dig igenom den. Ja. Det behöver inte jag förklara för den, så kan jag lägga däckar istället Jag har ingen aning om vad han pratar om. Men om man kan få, man kan få den där jäkla verkligt i alla fall så får det döda den. Ja, det inte bättre att få bort den varför uh, ville Jonathan Brooks skicka hit en expedition? För att få fram monstren kanske? Det är det, det han har skrivit är att han vill ju ta reda på sanningen vad det är för, uh, för gud de dökar egentligen. Ah. Men mm. mm. det kanske vi få reda på vi åker cykeln naturen. Ja, precis. Den <laughs> det är Det är inte så, ja. så. Ja, Och nu vi är det, det vi är och vi ska, vi <laughs> så ska vi lära dig Om ni tittar åt norr. ska den turen. Då. Black and large, ja. Ja. <laughs> Ja, jag, jag vill nog egentligen följa med men, men jag vet inte om det är så bra för den psykiska hälsan att du kan väl är. Ligga Vi i kan ett lämna dig på vägen Jag stannar här. Jag ska viga mitt liv åt den här pyramiden. Ja, då vill ni Ja, det beror sig. Det beror inte på Oh. Alternativt får du ligga under ett skynke I skyddsrummet skulle jag på och säga Man får inte titta på någonting Men hur ska jag då kunna uppleva det? Det kan ja, du inte Det är ju det Men du kan inte stanna utanför det här rummet heller Men jag lär mig skiten helt. Du spänder två stability För att lära dig detta ja. Men det kan ju vara så illa så här att här, vi åker tillbaks det? det var två från med Polen Stability Pole. <laughs> ja, men det ja. Och vi åkte tillbaks så alltså med pyramiden helt enkelt om det är large och black som åker tillbaks Och konstaterar att nej, det är egentligen black som är ansvarig för the big bang. The big black. The big black. Jag kan se det här för att men de kommer fram till. <laughs> och, in och, in var det något jag kastar ut lite ni nå Nej, jag kastar ut ett ljus. Shit, det var en dynamit. Ja. Ja, vi måste hitta en plan nu. Ska vi... mm. Det verkar väldigt hyfsat sig. Ska några sådana? Jag menar, du är på det här var... Försöka styra ja, kramiden, eller ska vi vara här på natten? Och och äh, så här ju. Sov inte du. Här vaknar du egentligen. Jag är på en tid. Natten och dagen var olika. Vi måste synka dem. Så man måste vara på natten och synka. Nä. Det är precis inte det antingen Vad baserar så... du allt detta på? <laughs> okay. Innoveringas in, in, in, Well I've been <laughs> oh, Eller old shit happens at night mm. Nej, eller gammal skit det, det, det, Ja, för Conquista som... då förklarar för oss att det var ett annat ställe på nätten mm. mm. För honom, ja han, mm. han nämnde också någon orb som han vidrörde ja. ja, vad var det för någonting då? Det var så orb nere i översumentet så för, för honom så är han här i vår tid på natten. På dagen? På dagen. Eller på dagen? Eller, jag vet dagen. ingenting om det här egentligen. Men så är jag. Gissar om allting för det är ju inte riktigt rätt tid på dagen heller eftersom han var där. Men ifall man använder den här så kanske man får reda på samma saker. Nu, hur synkar vi skiten då? Ja, det är det som är måste det vi det. synka skiten. Vad säger att vi måste synka skiten för annars dyker upp Maja in, vi har folk här i djungeln. Nej ja, men det behöver vi inte vi beskymmas om, inte vi är här. För vi så då har det på en <laughs> Nu är du. ju men, så här men, då va? Oskyldiga människoliv. liv. Mm. Ja just det. Han har... Är... Han har... Konkistade året. Hon sa, this place where I am is not where you are. They touch but they are far apart. The sky here is always night and filled with some enormous and strange orb. Do you know where I am? Can I ever come back? The sky is filled with an enormous and strange orb. Oh God, I know where he is, but I can't say anything. <laughs> no, mind. Uh, the big black. <laughs> <laughs> mm hmm. <laughs> mm hmm. <laughs> mm hmm. Men skulle synka vi då? Skulle man kunna, like, some dekryptera dig genom att spendera en mytos? <laughs> Tänk eller kanske inte. Uh. Du har redan spändat på spällen och studerat rummet. De här skyddsbesvärjelserna är nog för att skydda rummet under någon form av resa. Men spällen är ju bruten så länge luckan är öppen. Då hänger ju inte de här inskriptionerna ihop. Visst så när luckan är öppen så är man inte skyddad där inne. Nej, när luckan är öppen så dyker du upp indianer i skogen. Ah. Vi när luckan öppen. Ja det är lite svårt Det är lite sört. Eller ja. något annat. Annars får man lämna någon där nere. And we just made it. <laughs> vi har ett speciellt uppdrag till dig. <laughs> <laughs> vi fick just den förra. att hjälpa kunde gå och klämma sig ut genom slottsön. Ja. Uh, vi... ja. Det skulle ja. Det om går förmodligen Det är tight tullaste... det ser ut att kunna gå ja. är Det är inte vem? en fröketalare då Nej, men vem, vem är minst av oss då? Och om du tolkar hans anteckningar så Jag misstänker att det kan vara här... jag Den ja. får flytta sig visst, Av sig själv Men om man vill så kan man få den att Flytta sig dit man vill Eller stanna Annars går det inte i sin okay, Så när man stänger luckan Så hoppar den här kammaren vidare Någonstans I teorin i teorin. Och så att om du då klämmer ut... Så kan man möta någonting? Ja, farligt. så är du i the bad place. Så då måste du alltså kunna spällen vara inne, spända poängen för att förflytta den vi, till där vi är. Där vi är och sen, sen klämma sig ut. ut. Och Victor Lars kommer inte ut där. Nej, det enda som gör det är Salvis. De menar för one day. <laughs> <laughs> det är, för det första så är det fyra poäng stability. Ja, oh, you're taking Check. one for the team. <laughs> Spelteknisk kan även vikten av skändas ut fast han får ju Jobba lite. jobba lite. Vi får, vi får svälta honom en vecka. Ja. Eller tar jag gott och vaselin. Ja. Det är sant. Hur, hur det kan är det vi stoppa det? in. Drake som också läder sig den här spelen då eller? Jaha, mm. det här är skulle. Ja, det... Han kanske ja. är snäppet mindre än large. Ja, det är väl tre bara. Va? Ja, är det är så. Lite bitigt som man jag var glad att jag var men, men, så Jag jag inte det Men nej men Victor kan kan det. Det är ingen. Alltså, han, han kommer ut igen alltså. Kan du lova? Han kan ta sig ut genom Ja. Det, ja, det beror på så alltså, det är ju en Tetrix. Nice dude. Men det har ju jag. Tetrix ja. har ju bläcka. Annars ska man ja. väl ta sig ut genom luckan kanske. Men då bryter jag husbällan igen, då kommer ju Mayen dåna tillbaka. Ja, om ni har rätt i teorin ja. Ja. Mm. Eller har vi fel? Ja. Och nu gör att det viker falskt. Det kan man bara stänga in ifrån då eller? Mm. Mm. Du kan öppna den utifrån. Hen har hela konstaterat att det att, äh, att stänga och öppna luckan inifrån. Sorry. Det går att stänga och öppna luckan inifrån. Mm. Men du kan bara <coughs> öppna den utifrån. Du kan bara stänga den inifrån så säg, ja. du kan se den utifrån. Nej. Ja, för det men, inte, för, äm... vi, för den luckan var ju stängd när vi kom dit och då såg vi ju ingenting utifrån. Så när du luckan och kommer allt ihop in gång. Men om vi tar en sån 10 for pole och så står vi utanför och peta igen luckan. Men men men dock så måste vi alltså måste vi inte vara inne och fullgod. Hur ser mekanismen ut för att stänga luckan? Det är en spak en sak. Men då går det rimligtvis bara liksom gå så här bilda fasta vid den och dra den ut efter ut. vi typ som Mr Bean kör vid. Ja. Jag har det i min väska. Ska vi prova det först? Vi provar det. Innan vi börjar offra Nej värme. Nej. Nej. What do Pedro pedal? Det betyder att du måste lära honom spelet? Okej. Kan du lära honom på att läsa okay? okay. <laughs> sí, <laughs> This is a uh, is perfectly safe. <laughs> I'm from back, <laughs> I'm back Very nice spell. Pedro vill ju som sagt gärna ha sig borta från 27 uh, om möjligt. Ja, mm. <laughs> ju man. Det vill ju de flesta helt. Nej, men vi provar reptrycket då skita Skiter det också bara? Så, ja, det kan man. Frågan är hur långt ifrån ja. pyramiden och där där. tar för sig, för ja, sig. Alltså Inte så, var, så långt Nej, inte, verkar ju inte, det verkar inte. Men om han har suttit där ett tag så är det ju liksom inte äh, säkert att. Då, alltså, att vi borde att man har hunnit ta reda på det så att säga, för han har hållit det i schack Men vi kan ju prova att stänga luckan med, ja, rep lucka med reptrycket. Har ni rip Ja! Hur långt rep behöver vi? Jag 10 meter kanske. Jag har ett med 15. Och är det 10. Jag har 10. För menar du? Nej. Jag tror att någon hade ett 20 meter rep också. Får jag Jag hörde förra. Gång. 15 meter. har jag. Vi kan det sig i en stycksbock. Ja, vi ska ta oss dit också Vi börjar hoppas på att det inte dyker upp någonting på vägen Ja, just det, men det är fortfarande dag i alla fall Mr. Mm. Van Har någon räknat ut att det är rökelsekaren som skyddar oss? Nej, Nej. Nej. Inte ens service Nej. Som ska vara så smart Jag blev ju inte skyddad av det Du jag blev ju... inte skjuten Jag Amen. blev skjuten och jag hade till och med amulett Men han blev inte anpassad Nej. av oss heller Nej, det är sant Nej men vi borde hitta ner bara Det, det. Mm. Ja, ja, ja, det ja, ja. kom farande som ett hus bara stannade så här i det. Gick och ja, men det sa ju Frau Holle också ja. eller också mm. men det, jag tittade ut det var ingenting där. Uh, <laughs> Nej, den försvann ju precis som de här, här, här försvann <laughs> här, här, här, här, så är Just det, och du blev skjuten också va? <laughs> det make sense, ja Till och med vid Julia Monster har en aversion mot ja keep close and you'll be ja. Just det, det är Victor Larch som är mot Hannes Han mot allt <laughs> Så om jag hade vetat det kanske vi skulle ha tagit med mig själva rökelsen också, tänkte jag ja, om det skulle vara Men det, vi, var, vi. Men det vi kanske vi gör försäkringsskill i alla fall. Vi vet ju att ja. det här skyddar mot, mot andra saker. Men... Mm. Jag, jag börjar bara fundera så här då <gården>. <haven> <hums> <hums> är det så att, att, att det bara är rummet som påverkas när det stängs? Ja. Eller är det hela området som påverkas? Så stänger vi den här utifrån och inte kastar den här spellen? Så får vi en maja in i huvudet. <hums> ja, <Jo. hums> så är Så kommer hela området till någon annan tid och står vi utanför och rycker Oj då! <hums> drar vi snö. Ja, precis. <laughs> kan... ja, då gäller det att vi har tre liter, minst tre liter vatten och spränger upp foten för att öppna luckan. Ja? Eller så fäster vi två rep så vi kan öppna luckan med det ena stängen men mellan... laffa på. Ja? Vi det skulle inte vara ja. något dra ja. ut repet genom skortluggen så vi kan bara kan utifrån. Ja. Det är det jag menar. Well. Stopp, vad han nej! Yeah, it? no, no! vi är <laughs> inne. Oh How did you survive this <laughs> yes. don't know. fire. Men så alltså, grejen är att om, även om vi öppnar luckan igen så är vi kvar i den nya tiden. Liksom att ja, men då kan vi hoppa in så ja, kan vi rädda oss. Just det, det <laughs> Och sen så puttar vi ut en efter en Vi knör ut lag. Nej, lag får gå sist Vi har blivit ett rep kring lag. Smör in han med kycklingfettet Som Foylein eh, Wolle har i bakfickan Och sen sliter vi med repet No, it's my work I told you Excellent är är Jag kommer att bryta sig på en folkbild. Jag inte här. men det inte man säger. Kasta sig i fanficken. Nej, hon. Det kommer ni. idverk, eller Vad är tränings... <laughs> ja, Då Ska vi försöka stänga luckan och se... <laughs> ja, det är det ni har pratat om sista kvarten. Ja. precis. Mm. Okej, okay, men då gör vi så. Vi tar med ett 15-metersrep åt ena hållet och 10 10-metersrep åt andra hållet. Ja, precis. Så att vi med kan... eller utan kycklingfett. Det är en yta vi, vi vill att det, det något ska sitta ja. fast. Vi, behöver något. Ja. vi kastar in det innan. Ja. Alltså. Mm. Ja. Så... Om inget händer när vi drar i repet och stänger luckan och vi verkar vara kvar i vår egen tid så springer vi därifrån och åker någon annanstans. Hur vet vi att vi är kvar i rätt tid? Vi ja, springer tillbaka till läget och ser om han brör det. Det kommer ja, inga majindianer ja. eller, eller äh, monster. Eller vi är överlevda. Om du flyger repet då så vet du att det är jävligt tveligt. Är det jävligt rätt för avsnar? Ja! Vi är neder och inte sensor no. så hoppas vi att vi är kvar. Det är också en känsla av att vi kommer göra någonting bara... Jaha, men det händer ju ingenting. Ja, nej. Ja. Och fun in Boring. <laughs> Boring. <laughs> alltså vi, vi gör oss här bara lite på random. Ja. <laughs> Och öppna väl luckan ner. Ja, och har precis nästa gång. det mm -hmm. <laughs> Ja! <laughs> men. Jag har precis varit kvar i utkanten av det här springer mot skogen. Ska vi göra det? Ja, vi springer Vi försöker det. stänga luckan. Finns det någon annan? Ja. Vi måste stänga luckan. Men boss, du, måste boss. vi det? Ja, men det är ju aldrig någon som är här ute i djungeln. Det är bara vi idioter som åker hit. Oh, Ingen vill ju åka hit. Det gör ju ingenting om de hoppar runt här. Mm. Bara en liten av När vi kom till Bangkok, och så säger de det här. Men stäng den inte luckan, är i tokig? <laughs> men måste nu åka tillbaka och göra det då. Vi slösat jättemycket tid. Ja, jag vet inte När vi kommer tillbaka... vi kom då, lite När vi kommer tillbaka nästa gång här då står det ett monster och, och indianer här bara vänta på oss. Och inte annat skit. <skratt> <skratt> men du gör om service går tillbaka och fixar det här med stänga luckan så åker vi andra någon annanstans. <skratt> ja, men jag vill till Bangkok med. Ja. <skratt> det här känns som en kort och dålig liten plan om jag får säga. Nej, jag tycker att det är precis lagom komplicerad. Vi måste ju få upp. vi knyter rep i spaken ja, och så syns bugad i det här då ja, så då. Tycker vi, vi gå tillbaks allihop. Ja, nej. Ja, ser väl trevligt. trevligt. Jag går inte ut utan på jungeln. Det <laughs> Yeah. Jag är kväll, fast jag är. Ingen, ingen kommer ihåg en Fegis. Så nu, nu kör Because the rest oh. are dead oh, yeah. <laughs> Jag fyller på spritfaroder Så då räcker det allihopa Ja, godan skogens bassvet. Ja, jag röker lite. Ja, det gör jag. Ja. Jag ja, tar lite passivt. Ja. Har, har du gått och tagat kött då? Och... Mm, Jerky ja. <röks> box. Ja. Jag det pillar av sanity. Ja. Jerky. Vi ja. filmar oss lite. Ja, <röks> <to be tarkat>. <röks> <röks> så då ska ni ta ska tillbaka allihop Säg ni till Peder då. Stanna vill du följa med? Nej, no, nej, no, nej. No. Ja. På en resa ta hand, ta hand om honom. Vakta köket så. Jag väntar tillbaka innan en vecka. <laughs> <laughs> Dra hem! <laughs> If not, om vi inte är tillbaka, vi får tillbaka Se. We're just Bra. going to die. Mm. Då taskar vi tillbaka. Mm. Mm. Ja. Mm. Uh, med rip och kött lot och skont och bara lite rökväg. Och Lots of guns. Har vi ju been shot? Ja, precis. Lucky så har jag såg upp med min time warp ammunition. <laughs> Lucky. You. Ja, ni kommer tillbaka till gymnasiet och Ja. Sense trouble. <laughs> sense all trouble. Ja, det kommit till i hela tiden? <här> Idiot. Så vi har en massa dumma saker. Ja. Jag du slog en sexa på min sense trouble. Det är bra. Jag slog en tands. Verkar inte vara nu. Nej. Och en En mm. så att jag Vad ja, du känner med din <kör> Spindelkänsla <gör> Kringliga intuition Ja, precis Spindelkänsla ja. Ja. Ja. ja, vi ja, är riggar. Det, vi, vi rigga Skiten Står vi några på varsin sida då För att kunna dra den i olika riktningar Den här spaken Eller vad det? Är det, är det så det funkar? Eller? Är den liksom riktad så? <gör> eller den på ner? Det är i taket som är ute ja, Då får vi stå på varsin sida liksom Med varsitt mm. red För att ja, kunna vi kan ju stå på och det. Norra och södra sidan till exempel mm. Mm. That's, ja, det är väl det vi, vi måste nästan. Okej, okay, here goes. Här är i skogen. Ja, jag tittar på. Mm. I, I'm, du vågar dig alltså. Afar. Tänk om det kommer någon nee. en här gejdianer. Jag känner mig förbi. Wow. Jag känner mig med är inbörd. Bo! That buss! Vi drar, ni har fäst repet i spaken. Och ja. Vi drar och vi drar. spaken flyttar oh. sig. Och luckan stegs. Det börjar kännas, börjar kittla lite i repet. Släppa fett. Så 10 ling ling ling. Komt till... <här> <här> Det är <sticker> ju som summan av, <här> av statisk elektricitet Nu är tickel. Ah men vi släpper. Vi släpper. Jag vet det. Nej. Ja, så. jag släpper, nej. Inte. Nej. Vi släpper inte. Nej, så visst släpper inte. Nej, inte står på varsin sida. Vitt Lars kör ner det lyxan. Nej, då får vi inte heller släppa då. Och ja. sen så går repen av. Woo! Frå. De mm. bara kapas, kapas mid air. Vi, ja, ja där, i, där slits, slitsarna börjar. Så ja. oh, okay. man vi tittar in. kanske kvar? Det ser likadant ut annars. Fast det finns inget rep där inne. Nej. På vad stickar armen genom? Jag har stått och tittat så här åt alla möjliga håll. Ska vi öppna? Nej, nej, nej, se med. om det ligger för dig. Nej. På vad stickar in armen genom gluggarna? Mm. Alltså jag tänker så här, antingen har vi det inuti nu, nu in vi... förflyttat eller oh, har vi förflyttat? Nej, det är inte i honom förflyttat säkert. <laughs> ja, för vi har fått repet, ja. Ja. Mm. Eller så är det oh, det inne som är kvar. Svensk det är inne kvar och vi har förflyttat Det märker vi Jakob och Hohmann Spända trygg 3, 3, 3, 8 Känner återigen stinkande Kemisk äcklig stank Som du känner igen Inkommande monster From till de andra Från nu kanten från Somewhere det är fixat nu Nu no. uh, du se någonstans ifrån Horror. andetag någonting Ja, du stod... Jag stod där typ. ja, Därifrån mm. Du ser den också Kommer helt öppet Inkommande från väst Det, det här hade han Jag... <coughs> Do you see digit. it now Jag <coughs> är <coughs> <laughs> Vi måste ju göra det här. <laughs> ja, men, jag jag har sina bara. Mm. Den flimrar allt jämnt. Ja, jag försöker. I din... try anyway. Ja, lämmissar. Abans. Poll. Jag ser att jag hoppar ju för sig inkommande monster. Du kanske välre. Fast det vet jag. inte slå en tärning i vilken sidor du står på. Står du på södra? Så ett, ett, ett, ett till tre så är sidan. Jag står på några ja, sidan. Ja. Inkomna borta, <här> alla tittar, särskilt service. <här> är det fyra som alltså, jag måste öva? <här> ja, märkligt nog verkar det vara så, ja. ja. <här> <här> Komt tillsammans, Stefan. <här> <här> fyra eller mer, eller förlorar du en d <här> Ja, och jag har inga stabilitet att spända. Nej. För jag ligger på ett. <här> jag har en att spendera eller? Så jag kan spända ner till noll. Eh... <här> Ja, men då hamnar du i det här sh sh shaken, uh, shaken... Då ens, tappar du ens uh, sanity rating. Det kommer nog att gå oavsett om man inte står på svar på tärningen här. 50-50 chans att uh, servis är kvar. <skratt> ja. är ja, Just oavsett. like it should be. Det är kvar, ja. Oh. Fyra! Yeah! Yeah! <skratt> <skratt> <skratt> Ja, det ja, var... den ja alltså, <laughs> Det är var lite så farligt. Den har ni ju berättat då. Ja. ja, jag vet just det. Den har jag sett i februari medan vi simmar på den. Fanns faktiskt. Ja, så det var din daghållning hon. Nej, åh för mig. Vad säger du? Så är ja. vi som var på andra sidan och inte ser åt. Vilken sida är jag på? Jag Slå. Jag står konstigt mitt. Inte tre. Jag var på, jag var var var på andra sidan. Ja. ja, jag var på norr. Ja, jag var på lats sida. Ja, är på ring då. Nej, jag var på norr. Ja, jag okej, var på hans. Hur du blockar mig då? Tyvärr. Skulle inte Nej, jag låg någonstans i mitten. Har ja, du stå på hål västra sidan? Ja, precis. Och så dra. Ja, precis. Och <coughs> <coughs> oh, nej inte igen ropar jag. <coughs> ja. Jag blir ju förtydlig på den en gång till. Men den anfaller inte det ju. Den stryker lite omkring på ett avstånd. På sådär 15 meter. Är det någon av oss som är tillräckligt smart för att koppla de här rökelsekarna snart, eller? Ja. Jag, Jag har inte sett den bete sig på ett annat sätt. Nej. Jag skjuter mot en ner som hon Ja, det är ut att träffa, men du verkar inte göra något. Vi skulle ha fint. barn. är det så att det, det egentligen... Ja? Jag bara provar lite som Jag har Den som det egentligen för... Den är inte här ja. den, som är, den som står där borta, där det kommer från <laughs> Maja-indian Som har hittat råp ja. Nej, vi är fram i framtiden Var är vi och när är vi? Kom in, jäkla monster fan, kom in i den här tiden slåss med en man Vad får du Jag kommer vara lite galen Skit i det här, <här> Jag röstar för att vi måste testa det <här> We must bring balance to the force. <clears throat> oh, it went well. We fucked it up. Darth service. That's your service. Yeah. Or we try to bring force to the balance. see if we can jump with Fuka. <laughs> More force. Uh... Eh, ja, men det, det, alltså det är som vanligt. Den rör oss inte, men vi kan inte göra något åt den. Eh, Nej. Och Den flimrar omkring. Men det är ju konstigt att den har dödat alla andra. De här, de ja. Det ja, är du den är kan tyst, en inte hugga. Jag kan inte bara tycka till om vi... mexikansk mått Det måste ju ha varit ändå. Var var det är någonting som inte... man ska göra, tycker jag. Var det den här, tror ni, som checkade upp uh, kropp, kroppen? Jag tänker på, ja, på storleken mun, antal tänder och, och att den hade var blup, biologi. En ja. Tror du att den hade <laughs> blivit mätt på namn? Det är ju den som har ätit upp människor på hälften. Ja. Mm. Varför äter den inte oss då? Ja, precis. Det är ju det jag frågar. Är det någonting vi var som de än inte hade på? Lägger kroppen kvar? I då är det <laughs> Nej. Synd. Den är också borta alltså. Vilket... Kroppen? Ingen. Den flyttade vi inte, den låg ju ner i kammaren, han så sköt sig själv. Jo, men mm. repen in i kammaren har ju också försvunnit. Ja, ja. Men, ja. ja. men jag, jag inte. tänkte, det att, det tänkte det. att det kunde vara statiska. Det är den biten ja. som har flyttat på sig helt enkelt. Mm. Fråga den, om den har flyttat sig eller mm. vi har flyttat så den är kvar. Nej. Det är lugnt. How do you know that? Men monsterna Pedro! är ju kvar. Alltså Vi måste ju få se monsterna här. Har han en sån? Va? Jag försöker ta biten på våftet. Wops. Then we can realize. All right then? No. Så ska du Jag försöker tajma den när den verkar vara bänkvårar så. Vet, vet. Jag blir jag är mest fascinerad över ja, ja. att du och är Tror Sånt han hör vi Så jag har läget då. Ja, läget en och monstret. Jag tror i kan. Jag står ibland härden så det kommer inte upp. Det utgår jag ifrån. Det är första bland chatten. Ja, precis. Men om vi <laughs> <jag> öppnar? Nej. <laughs> och sen så kastar vi in dynamit och så stänger vi med rep utifrån. Var hamnar dynamiten då och sprängs? Ja. Om dynamiten sprängs i tidrum och uh, ingen i där hörde kommer den då spälla ut i helvete. The big black. Kommer vi förpassas till någon helt annan tid? Um. Det ska vi bara Men okay, han... Hey on, hey on. han som satt inne i rummet han hade ju rest runt. Ja. Så textvis sett borde det vara det som har flyttat på sig. Ja. ja. Eller så är det den som är den enda statiska du allt runt omkring enast. Så går fram Ja men det är ju väldigt lätt. <skratt> Men det är ju <skratt> bara, det är ju bara här i Jag lämnar ungarna inne och går mot de andra <skratt> när jag ser att de jag är inte, säga, om nej, är inte runt har fallit jag inte vart jag så, så mm. det spelar vi roll så är vi i, i fall, där vi ja. var utan nu pyramiden. Ja, ut ja, vi är ute i pyramiden. Ja, vi är ute. ju inte i pyramiden. Nej vi är ute Vi, ut i, nej, ut vi är Eller, på vägen så vi går ner nerifrån och Ge finn till det där en monster så så vågar vi det. Det smyger väl. Don't mind us. Just browse. Just browse. Det smyger det. nog Och jag vet det. jag jag känns som och ser om ni ger sig av till börja med. Ja, vi vi sitter det med men Ja, det vi följer med oss hem. Can we keep it? Det är någonting säger mig att det inte blir glada om vi kommer hem med den här. Ska vi verkligen gå tillbaka? När det är närmare utkanten så flimmar den och försvinner. Ja. Mm. Mm. Okay. Så den kan bara vara... cookie! Det är en, det är en cookie. Den är till då. den här platsen på något sätt. Mm. Vad skönt. Som helst inte Jag förstår inte riktigt. Majengrenna kunde skjuta pilar mm. som skadade. Men den där verkar ju inte skada oss på något sätt. Nej, den flimmar in och ut ur existensen. Men enligt uh, Newton och Einsteins lagar så är det som inte. Här som blev född av Nava. Ja. Han hade tänkt sig att sätta fötterna på. Han hade inte en Nava redan på sig. Han var faktiskt 1920. 1920. 1930. Det så mm. ja, där är vi ja, ja. så pass? Tidigt hur fort är man är roligt? Han har på snart att flyga på den tror jag. Men, ja. men, men frågan är alltså, om du har hunnit ta del av dem. Uppenbarligen så kan man ju misstänka att den här äter upp saker som kommer hit. Så att det är ändå ingen som kommer att liste ut hur det här funkar. Den kanske blir verklig när den äter. Men varför äter den inte oss? Vet för det vet väl inte jag. Jag blev rädd för min mannliggårdstående. Vi, vi är ett vandrande smörgåsbord. Varför har hon inte ätit upp oss? Ja, det enda jag kan tänka på är att alla har ju ett sånt här rökfot. Men om vi tar med oss Peder tillbaka så... Ja, om vi tar med oss Peder tillbaka så när jag tar på honom. Nej, <här> <här> <här> det, det, det, det, det, det kan vi inte. Och, och spangit ja. fram och kastar till i honom. Oh, kan bara. Ja. ja. Eller, när de då ska börja mumsa på det ska vi skjuta såna som... här. Eller, fråga, fråga, fråga, fråga, fråga, fråga, Ja, det kanske går att skada den om de börjar käka på något. Ja, oh. I don't know. Varför, varför, varför håller vi på med det här? Varför är Bangkok. Det är Bangkok. I heard there are nice people there. Charles. har den här situationen som den är här vid Tempel verkar vara på det här vi tycker ganska länge nu så. Mm. Mm. Mm. Så vi kanske får reda på massa med andra konstiga grejer Så vi kanske vet hur allt det ligger till i Så kan vi komma, så så till kan vi komma tillbaka, tillbaka Men nu kan ingen säga Stäng den inte i luckan För, för den, nej, den är stängd, stängd. Ja. Nu kan man ja. säga Stäng den i luckan ja. Hur <laughs> <God. laughs> är <laughs> hade vi rest i det här rummet Kanske vi faktiskt hade sett vad den här Fisher from beyond verkligen är för någonting Oh nice jag det går Det som hade varit lite intressant. Det hade faktiskt varit i vi hade satt en i där inne, och så några de andra väntat utanför. Och så när det hade varit Och sen så hade nästa gått ner, och åkt vidare, och se hur många sådana här gånger går det vidare innan man kommer tillbaka. Det är just, din idiot. Nej, men då är det nog bättre att lägga in något objekt i rummet i så fall, som vi definitivt kan identifiera. Som får man plopp Ja, vi, vi har ju vi har ju på en klip. Ja. Ja. Och så lägger vi det på det. Borde, det borde vi kunna. Ja, det, det, och det det är vi annat Och så tar vi en nas. Tar en så Hur lång? <laughs> hade du tänkt att vi skulle dra så jag tänkte att, här? Det. Ja det det. Vi åker tillbaka. Skaffa fyra meter Nej, så är vi tillbaka. Ja, yeah, let's move Det är regnskog, det finns det. ja Det gör det. Ja. Move on. Oh. Kan typ fånga en kanin eller mm. något som stoppar i rummet? En pappikorja. Ja, just det. Let it go, men kanin, kanin, kanin, let själv. it go. Ja, men, let's uh, go, så go det, det, Bangkok. Så. Vi släpper. Det. Om det ja, vi kommer fram till nästa så... Vi vi inte? här. Åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, åh, vi åh, eller? Alltså, kan vi inte återkomma hit om vi behöver se Bra det idé, Troiland Wallen. Mm. När vi ändå är här. När vi ändå är här. Ja. Så skiter vi i detta. Och dina pupiller står så här Och vi pratar osammanhängande. Nej. Nej. Det, det brukar väl göra. Jo, men nu är vi väldigt <skratt> <skratt> inne. Vi behöver alltså lägga sig in. Ja, precis. Ja, vi vill lägga sig ner. <skratt> äh, ja, eh, det är med kollektivitet. Nej, kan ni ha något mer sprit? Jag blir fin. Tillbaks till läget. Mm. Ja. Hola Pedro. <laughs> Men börjar Hola. Ja det börjar bli sent nu. Mm. Ja. Det är väl självskart att let's, gå länge. Ja och sen får vi. Ännu nyfiken för att se och vad och som, som händer här på natten. Och eftersom jag så mycket så har jag rökelsekaret under armen när jag sover. <laughs> ja nej jag, jag har den i väskan hemma. med. Pills inte ifrån den. Då har jag börjat sån Ska vi sova i skift eller hur? Ja. Ja. Mm. Tycker jag nog. Det kan ta varje timme. Jag, jag vill veta vad som händer på natten. Också, då, istället för att det trycka det. i skogen. <laughs> ja, jag tänkte trycka i skogen på fader, men på vad du se vad ställer. Man inte stå i skogen och se om det händer något. Borde man kunna. Kom det inte maja det från skogen? Jo. Just saying. Det är risk. ju det och det hållet, men inte från andra håll. De kom från flera håll. De kom där, där, där. Men Alla håll där det fanns en glugg. Men sen försvann med. Var inte så ställen. Sköt mig med en bil. Var det inte där nere också? Nej. Nej. Bara två. Mm. Mm. Men det går runt ner ner. Två du ja. imorgon. Har no, det gjort det Ja, de som låg ner i brunnen var väl förmodligen skjutna av dem eller? Ja. Men tar ni och gå tillbaka så så sitter jag här och vaktar med mitt rökelskar. Och ja, jag ligger och lite. Det är passande eftersom jag har rökelskar. Ja, precis. Ska vi göra det. Yes. Do it all. There is no. There is no liv. Jag Du har det är, du kan, det är, det är lika bra. Jag har poäng kvar som jag kan spendera. Vill du flyga? Jag har... mm. ja. är, är inte särskilt mycket, men jag kan, jag, jag, kan so smyga. Jag kan, jag kan stälta. <här> away, away. Ja. Ehm, hur eller hur? Jag eh, är kvar i ledningen. Jag är ja, med. Ja, jag äter lite också. Det är bara Jakob Olack som. <gåll> jag vet inte om Viktor Walshu vill får med, dem, men jag tvivlar. Bara så bara vill se vad som händer på. I området på natten. Från jungen. Från jungen i kantet. Medan törren. Cocoa pants. Vi gömmer oss i skogen. Mm. Mm. Uppflugna i Det är faktiskt inte <laughs> dåligt Sen kommer den groda med vingar. Ja, Nej, inte, läng <här> inte längst upp. Jo den, den, den är både groda och har vingar. Den är inte längst upp. Just det ser ut någon luk. Wow. <här> Har ni med mm. ökelsekaren? Ja. Mm. För om ni inte nej, har det, då kanske nej. vi kommer på. Nej. Inte det nej. Det gör ni. Mm. <skratt> framåt natten. Mm. Det blir alltid mm. där framåt på natten. <skratt> ja. <skratt> eh, ni går fram till Jungekanten eller Är äh, Ja, en, lite bit ifrån så vi kan se, Precis cirkulära så vi kan se typ... Kommer från vägenhållet då, eller så att ni är där, eller? Ja, här, här ungefär, alltså. Mm. Mm. Kan man få göra det i träderna? Jannan, vi hör kvägar skrik i, i nattjuren. Sneak! Stealth, menar du? Lalalala, spända, tror <hör> jag. Sju. Nej, det är <hör> någonstans. Stealth är längst ner till höger. Det är nästan längst ner. Mm, om man får weapons. <hör> jag har faktiskt <hör> kan inte det. Vi kanske inte befinner oss i samma träd. <hör> det, vore, det vore faktiskt taktiskt dumt att göra det så. <hör> Kommer ni på när ni börjar i trädet? Fyra Jag spenderar mig på inget preparedness och <laughs> Ja, ni sitter i träd Och spanar, och spanar. In på Temptområdet uh, uh -huh. eh, Ni sitter där och tittar en tid på natten gick det hit, men... Ja, så alltså, var vi väl bort När det blev natten så. helt lort antar jag så. Åtta tid då. Ja. Nio. Eh, Efter en, ungefär tio minuter Så ser ni En silvett länge bort som flimrar, det är nog den här Cookie. Stryker omkring lite här. På marken? Ja, det är, det är små vingar den har. Okej. Okay. så här förtrycknade inte... fladdermus. Men det kan fortfarande fly flyga? Ja? Nej, Den, den inte kan inte flyga. Alldeles, ja, inte vad ni vet. Hoppa! Jag tyckte den flög tidigare. Så. Nej, för att spåren försvann. Men det var för att den flimrar i tiden? Ja. ja. just det. det ser ser du inte flimmar nu då? Vi kan se avgör i lötten. Ja, det det jag. Men verkar inte ha tagit en kris som Ja, vi tittar. Jag ser håller på med. Den verkar massa omkring runt plasan lite igen. Efter en Tänk stund är... så flimmar den bort. Jag hade en i had a for the boring. så tittade en timme, det är det ni har sett. Vi har väntat minst en till natt, så. Mm. I den mån vi kan avgöra att det blir midnat. Men... sitter en bra stund och det händer fortfarande. Håller Nej, sig? Mike, slumming. Oh, no. ja, Slummer väl till? Där behöver vi, vi jag inte Ja, så. Ja, såg det. De sitter och sparar på plasan. <coughs> Jag sover. Vi sover i skift Pedro kan hålla vakt också Vi sover i skift, vi mm. ja. har Dagen gryr och ni har Spenderat natten i träd och kanske inte sovit så jättebra äh, är det att Nej, bara vi kan Ingenting speciellt har skett med pyramiden Och ni har inte sett dem mer än det här Manstret till. till Inget lusetat, det är också lusetat Now can we go to Bangkok? Ja, vi tar tillbaka till, till Läget i neregöjningen då kommer berätta att vi bara Hej guys, good news. Nothing happened. Hey. Aha, oh, you're alive. Right. Good. How nice to see you again. La right Crossed? Mm. Ah, det, det hände absolut det hände alltså ingenting. Vi på natten, det där vill så på Pucky som liksom, strök, strök omkring där ute. Och sen för som. Börjar ströka omkring. Pucky blev så. Ja, eh nej. och tror jag godan. Ja, ja. bilpad. Ja, men men så game i nu. Nej. Okej. Okay. Ja bra. Vi kanske hear... Stört ut indianer. Ja, precis. Så det är bara. i den här äcklig Och den andra. Froggy kanske bara inte går att störa ut helt. Det heter Pookie. Nej, han heter Froggy. Det var inte Froggy. Det var inte Froggy. Froggy. Tungstol. Det var mitt i hittills. Det är sundibjörnen. Ja. Du tänker så. Men nu har vi ju varit här och kollat på expeditionerna här. Copyright infringement. Ehm. Jocke, ja, vi monitorerar inte. Well, ja, vi kanske ska dra vidare våra fina undersökningar ja. jag tror inte vi får fram mer. Jag tycker vi använder den här barnen till att gå tillbaka. Vi ska inte prova att använda lik som då. Helst inte. Try to kill it, Junín. Why we're here? Why not? Well, now I kind of like it Det är bara styrkångsin Minds det inget business den, den, den gör ju ingenting om man inte springer ja. <laughs> han är, hungrig, liksom. ja. Ja, han är säkert hungrig Men mm. han verkar ju inte ta sig utanför Men om vi förgiftar ett lik Tror du verkligen att gift funkar på någonting sånt? Why not? Om oh, vi lägger dynamitkubben. en dynamit lik <laughs> <då. laughs> Måste vi vara jävligt världsfärgad <laughs> Nej nej Vi slänger ner en sån hål och tar dem sen <laughs> Kan inte någon uppfinna plastikexplosives <laughs> det detta då form från time remote control så TikTok crocky Men vad skulle... Men känns det som att den är ett allvarligt hot där den sviker omkring för det är inte direkt så att det kryllar om människor ja, Nej det sticka dit Nej vi kan ju upp folk att ja det är faktiskt en dålig idé att gå hit. Mm. <laughs> ja precis. Mm, och... För vi det där ett och annat tog den där markägaren också Vega viga. Ja. Du, du borde nog gå och inspektera det där <laughs> mm, Ja just det, ja. Nej han var snygg ja, ja, Han mest... här skickar ju den här föräldrarna med oss Ja det är mest, det bästa jag vill prata med Jag har choice words mm. så, By words I mean bullets Är det där vi ska använda dynamiten? Ja det känns som en sensibil dynamit med Det räcker absolut vanligt Vad säger ni? Ska vi ta oss tillbaka till filistationen? Ja vi trökar tillbaka till filistationen Så Ja, vi vet vad stället finns ifall du behöver det sen så. Ja, precis Och vi vet nej, inte riktigt hur det fungerar Men vi kanske får reda på mer saker för att fram Ja, i alla fall stäng luckan. Ja hur, långt det, hur långa är våra rep nu? <laughs> e på mitt. Jag har ungefär inga rep alls längre Jag har en stump <laughs> Jag får köpa ja, nya rep sitt skärp Ja, <laughs> ja men Jag har fem, nej, för fem meter ungefär Åtta meter korta i dem i alla fall Ja, precis i vilket fall ingen av oss är i tillräckligt äh, sinnestillstånd för att experimentera med det templet. Nej, vi kan ju få reda på mer information med, med att läsa. Mer information om, om templorna och, och det här och då kanske vi vet exakt hur vi ska göra för att det. Mm, Men vi måste ju ändå lämna tillbaka boken till biblioteket i Mexiko City. Då kan vi ju åka till Vasquez. Mm. Den där. Ser du någon Magnus Pegel mm. eller någonting? Måste vi åka till Mexico City för att lämna tillbaka en bok? Nu säger du någonting? Nej, han måste säga förvisst någonting. Men vi kan ju passera på Mexico City. Ja. På väg till, väg till Bangkok. Som... På väg till Bangkok, ja. Precis, alls runt omkring. Vi har ju en flygnud. Mexico City flyger vi åt, åt alla hållet sen. Ja. Jo, ja. det blir det så. Det blir väl lika bra restocka våra supply ja. och sånt i Mexico City innan vi blir så vidare. Vi kan... Ja, precis. Skriva brev. Mm. telefonera, mm. telefonera. Mm. upplysa om att infakt inte är döda mm. inte än mm. Mm. Ni är står mm. ja. nu varit ute i skogen och det här och det här och det här Vi det här och det här och det här Jag det här och det här och det här och filma här Jag det är och det här och det packa ihop, det här och det här och det här och Ni får packa ihop, jag det packningen? och det Still alive. <laughs> ni packar ihop och vi är tillbaka till Merida. Ja. ja. Vi är snabbspodade, det helt enkelt. Okay. Ni kommer fram nästa dag. Hej. Gör ni ny sats till duk upp morgonen. Ja, se vi med över att det en med den han är vänt på. Vad bra. Fantastiskt. Vi lever fortfarande, vi kommer tillbaka. Det är en liten jungel. 2027! 2027! chichin på eftermiddagen då, dagen efter den 19 maj Då gick mm. vi upp på sådana där marken, jag säger Återvänder ah! mm. <laughs> Det trodde runt inte, men här är vi <laughs> Vad skickar du med oss för föräldrar Är ni tillbaka i Merida Ja, mm. ja men vi måste ju nästan uh, Pay me visit ah! ja, Hallå, Det är man lite bjuden på middag den här gången också Vi mm. kommer tillbaka <laughs> Jo, kanske <laughs> Kanske Lite lunch. Lunch. Hej, vilken lunch? Ja, eh. ja. Så har vi Hej, lunch? <laughs> ja, nu är min vi med vidare. Ja. ja Ska ja. vi hälsa på herr markägare som... Tillbaka till hotellet Tror jag att jag behöver nog eh, Fräskötting Ja, på den här ja det behöver vi ja. göra vi Det behöver vi nog aldrig. Klån Vi tar ju ungdomsduschen Och lite tydlig kjola och lite grejer eller, <tryck> Får eller, ta på mig en hatt igen Det är fantastiskt ja. Och lite mat Och jag slår på och av den stora hatten Åh vi andra går sådär Två meter ifrån en på. Ja, eller går vi under så att vi har skog? Ja. Ja, <laughs> inte vanligt är va inte? Får gå på tåg. Har du klack i skolan också? Ja, det är klart. Ja. Ja, 28, sådär. Då går det bra. Med klack är <laughs> något det är så högt. <laughs> det så hög, jag inte fashionabelt. Nej, men. <laughs> <laughs> Nej, det var bara, bara sådana. Ja. sådana men du är sådana snöskänningar. Men hur fashionabel är du? Jo, snökängor Snörkängor ja. snö Hör upp, blinster Snökängor snö. snö med klack du var Ja, förstår att jag reagerade vad ja. ska uppas i Du, du. är full <laughs> ja. Nej, spriten har varit slut Det senaste dygnet Vad har du varit lyktad? Ja. Och ingen har märkt Ja, var ju så där, det är det är så visst <laughs> <laughs> ja nej men då har vi fler till oss och bytt om och, och, ja Jo, blir ja, vi men så men jag är faktiskt långt skön ja ja nu ja, ja. ja. ja, är det kväll mm. ja ja men då har du inte så högt ja men vi ska då. Vi, du är, vi är inte in och, och, och ja, ja, det ja ja så, ja ja så, ja ja så, ja ja så, ja så, ja så, ja så, så, så, ja ja ja ja ja ja ja Ja. Ska du beställa tid hos honom igen? <går> Mackar i alltså, <Ja>. Varskes. fall. Varskis. Dela Wege. Dela Wege. Vi kanske borde prata ut om. Det är drog väl riktligen varit riktigt betalt. Ja, men han ska ju få uh, vad vi sa och plus uh, bonus. Eller? 800 dollar ska jag ha sen. Vad What's it? Det är ett antal olika dollar i alla fall. Han fick bonus för att han var kvar hela tiden. Så det blir till 400 dollar. Han blir behöver inte jobba med det här året Nej, men det kan det vara väl Han tackar så väldigt mycket mm. Och önskar er lycka till Och att han aldrig mer behöver återvända dit. Att han aldrig mer ska se oss. Jo, nästa gång ja. vi ska dit, så ja. kontaktar vi dig ja, jag det. <laughs> Ring inte mig, jag mig. Ring inte mig, jag kommer att Jag åker till Acapulco <laughs> Vi säger nästa gång vi ska dit så kanske du kan Rekommendera någon Rekommendera <laughs> någon som jag inte tycker om som Din son <laughs> Ja. ja, den säger så, så här, Ja, vi kan testa med det finns en Gringo Rick Luke kan ni kolla med nästa gång. Han är säkert på expedition. själv tänker jag nog ta en längre semester. Men så säger det så ni. Ja. Mm. Ja, så, ja, vi får ändå boka ja, kommer fått kolla tid. Ja, Det du mm. det, det kan men, men det, det gör vi imorgon på barn? Ja, mm. eller direkt nu. Och vi inte kolla förresten att nej. beställa tid. Ja, att det var bara levererade pengar Ja, du tänkte så. Ja, det kanske ni vill göra också. Har du Julia? kolla om han är i häktet eller har ja, varit där. Det skulle vi göra. Med då behöver poliskoden det. Ja, jag springer in på polisen och kollar det. <laughs> ja. Hallå, alla kollegor. Hallå Los colegas. El Gringo, Los Galdos, men, ja. jag har med mig någon som tolkar och så frågar jag om Lite large. Aj aj aj aj aj. Garamba. Ja, så ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja, ser jag, jag... <saida> in <Kringos> så locos. Lisa det här är min tolk och vi skickade hit en man som hade överfallit vår kära vän här. Ja, jag det <hade> har han inkommit. Ett par dagar sedan kom det in ett gäng män här med en skadad man som hon sa skulle räknas äh, äh, eller han skulle helt enkelt han hade försökt mörda några. mycket och, och, mycket riktigt undertecknad ja har, ja. Ja. Nej, uh, uh, ja, han kommer länge alltså, medan. du har gällt allihop på något ja, sätt. Ja. Det är bara det att du råkade skjuta det skrevet innan han tog vidare. Råkade? <laughs> <laughs> jag, jag är inte där i vilket fall. Jag får bli nervös för polishäppet. En i sällskapet blev mycket allvarligt eh, ja, skadad Grandos knivos. Okej. Grandos machetos. Inskrivos Esculos. Skjutos Eh? Utos. Så. Cohonus nom. Sing. En gång vill vi fattar vad de var ursäkliga till eventuella spanskskålande lyssnare. Ja, ja, ja. alla andra lyssnar också. Ja, ja, ja. Ja, alla lyssnar. Förlåt för att det finns. De får faktiskt skylla sig själva om Nej, man lyssnar på det. Ja, ja. De har tillräckligt i morgonen. Nej, vi säger med i alla läget så. Ja. Ja. Ja. Eh, ja, men han eh, vi släpptes eh, på grund av bristande bevisning. Vad är ni för klopade, säger jag. Spottning. Var är han? När jag släpptes han? Eh, igår. Okej, okay. klick, klick. Nej. <laughs> Och var håller, vet ni var han håller ut nu? Nej. Vet ni var han bor? Nej. Hur förhör ni folk egentligen? Vet ni ingenting om dem ni har förhört? det har bristande bevis. <laughs> du översätter snällt. <laughs> Jag försöker hänga med. Uh, uh, uh, uh, uh. The lady takes issue with the... <laughs> your handling of the situation. Kvinnan är uppe. Ja. Ja. <laughs> Jag, jag märker det. Seniorerna har upprörat oss. Är hon singel? Och det är jättesingel Ja, men det hjälper inte situationen. Nej, du har, gift, du har barn. Det är inte för väl jag. Nej, och jag vet inte vad ni pratar om. så på länge. Men jag säger, hur giftigt du har barn. Ajajaj. Aj. aj, aj. aj, aj. Stor <skratt> <skratt> <skratt> Du kan inte spanska. Nu tycker jag det här samtalet då kanske inte räcker halva lång för hör och Det mer. <skratt> du vad, vad, vad, jag försöker jag bara vill. vinna tror är Ja, okej. Vill gå med det då. <skratt> Jag får något ljud där Vi ska inte dejta honom. Vi ska få reda på vart den här killen är jag någonstans. Vi får prata reda det om dejting eller någonting. sånt asphöda. Ehm. Har fått att tycka för Lars. Verkar det som att han vill ha pengar. <hör> Skulle Ska underlätta situationen. Och jag... alltså så så, så här. Hur, hur, hur känner man så mycket här på polisen egentligen? dåligt. Ni gör det va? Ja. Mm. Mm. Det är ju att med, med lite mer resurser så, så, så skulle man kanske kunna göra lite bättre arbete och kanske kunna erinra sig saker och ting. Lite lättare. Ja, det skulle ju ta bort en hel del stress. Och ja, lite. Mm. Finansiellt mm. oberoende. Mm. Har du någon insamling kanske till polisvalen? Ja faktiskt, här. Jag har min plånbok här. <laughs> ja. <vara där> lite, <laughs> ja. Jag har en liten. en, en nett. 20 cent. Här. <laughs> lämpligt vad det kan vara 10-20 <här> Är det så här han tar emot det? den här 40-50 dollar alltså. Skulle jag då kunna få fråga om mm. vet du vad den här personen kanske Kan du ta vägen Ja jag har ju kanske mina aning han, han löste ut mot borgen av Francisco de la Vega Ja men jag? sig Jag har namnet här så jag bara säger nu <laughs> Så min gissning är att han är mot honom kanske oh, oh, jag förstår. Men man har aldrig haft några problem med sagd herre tidigare här? I... Nej, nej. Hej, hej. Nej, nej. <här> ehm, ja, men det låter ju... <här> ja, men så här, här är det bemannat va? hela kvällarna och så här och... Här, ja det är alltid några stycken här Ja, här, ja just det Hur mycket skulle det Myxoril kosta och <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Jag bara väl Jag får fundera på hur mycket skulle det hur, hur mycket skulle det behövas Till den här valen förresten Som man skulle göra skulle, då, då, då kanske man blir lite så här, lite glad och Då kanske man inte Kanske svarar direkt på telefonsamtal Såhär framåt kvällen. <skratt> <skratt> När någon har överfallit Och någon liten ja. ja. Hacienda <skratt> Se det. Ser, att han för det på vad du säger egentligen? Då sa. Ja. Jag har en bal med så kort vassel. Det blir väldigt dyrt. Det, ja. Ja, det, Hur dyrt skulle det bli? Det kostar ju alltså det, då vi en motio dollar dessa. Då pratar vi. Free Freddy. 300. 300, 300. då kanske. 300. Mm. Mm. Vi kunna ha en bra val. Men nu tror jag att ni är värda ja, vi då vi vara för det här. Det är det dyraste. Och, och, och, för och, så, och så och såklart så vill liksom, ju <laughs> då med hela familj och så här och hela då måste du betala hur länge så uh, mm. mm. jag skulle kanske kunna göra en insättning på samma ställe som innan det verkar ju varit säkert ja jag visste det, det, det, det är fonden här ja just det fonden ja oh näre Western Riders revisor kommer väl snart upp på <laughs> <laughs> <laughs> det det glimrar jag ögonen på någon gång men men då då när de redan ikväll då så ja ja ja det igen Tack så mycket Ja, hej Vad heter det? I Karajaklubben Fondum förfällande Läsa enkor Ja, såklart Men har du inte reda på om han finns nu då Ja, hos Ja, och jag ordnat så att polisen kommer inte bli När vi är skit i luften i kväll Hallala Mina vänner låter sig på oss nu Men denna sista gräll i livet Ja, What happened? Thanks. Um, <laughs> vi ska spränga och dela ner i luften ikväll. Va? Men vad säger du nu? Ja, okej, okay, let me fetch my gun. Men det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra här. Fröjland, vålda. Ja. Vi behöver lite att äta ikväll. Ja. Kan du göra lite... Fröjland. Fanget? Oh, så fint. <laughs> jo, kan jag, jag fick, kan fixa piknikar? Ja, jag fixar kvar. Spräng den, kvar. Nej, tack. Piknikar och ja. fruktkar. Nej. Nej. Piller, så men <laughs> <laughs> Vad sa han för någonting? Vad sa polisen? Ja, de hade släppt den ledare Vad säger du? Ja. Vad uh, Mot Borgen. Ja, mor. Så du hade han, det, men, hade Släppt ut dem. Flyst ut dem. Borgens pengar. Mm, borgen, borgen. Ja. Precis. Mm. Så jag, jag, jag hade en liten mm. trevlig samtal. En mycket trevlig man på, Storvén, på, hos polisen där. Och det visar sig att de hade ju stort behov av att anordna lite så här. Polisball, gick heller. Åh, ah. oh, alltså det kommer till vara napolisen kringgå. Vad känns? Nej. <skra> men viktigt, jag tänkte att vi kunde gå någon annanstans. <skra> ja, ja, nu du tänkte så. Ja. Jaha. <weaknesses> men ska vi de får vi så här Dereliga i kväll. Ta en tur på det typ på, på, på vildern. Ja, titta hur fina de är va. Ut över arkitekturen. Ja. Precis. Vi, på insidan vi, vi pratar, och se hur den fördelas i små beståndsdelar Vi pratar inte om hur hjälp folk här ute. Men vi har varit att höra. Ja. Vad ska vi då springa? Ja, jag ja, ja. Vi, ja, du, <laughs> jag pratar om att få höra det. Ja, jävlar. Men Ja, jag Det finns ju ändå rätt och fel här i världen. Ja. ja. Vår lilla pilot, ja. Är här va? Ja, ni ja. mm, flygplanet. Nej, Nej, inte med flyg, jo, han är utanför ja. i ja. flygplatsen. Ja. typ platsen eller vad. Hallå. Med dig på. en liten bil ut dit då. Det är inte så långt liksom. Ja. Jag ja, ja, ja, hej. Det var ni Ja, det är dåligt. Jag måste få ocken levereras tillbaka. <laughs> ja, nej. Jag, jag skulle vilja säga så här. Klockan 02:30 i natt. Allt mus <hör> och <hör> digg. Allt <emot>, mus <då>, och <hör> digg. <hör> <hör> <hör> Startskottet är en stor explosion. <hör> <hör> <hör> det är dåligt. Det är dåligt. Varför skulle vi behöva flyga här från att om vi bara ska få höra killarna. Så jag är inte det? That's how we work. Du vet hur det går alltså, så, ja, vi har lite och sen börjar plus plötsligt någonstans så det bara, en... Nej, någonstans. du ska hålla dig i skynnet. Du ska, ska vi inte skjutda fler människor här. Det finns faktiskt vi, äh? vi ska använda den här. <laughs> <Dynamisdom>. <laughs> <här> har alla blivit men, du, kan, du kan sitta i friheten. Men, men, men, men, det fryser jag Du kan ja. sitta i flykt, jag menar bilen. Nej. <laughs> eh. Ursäkta, men jag som är polis borde inte jobba med vi förhör. Jo. Eh. Nej, jo. Är det, <laughs> det är så att du har hämtat ut den misstänkte. Jo, precis. Det, så som och, vi gjorde förra gången. Ja, det kan ju vara så att de har en, med en motstånd då. på vägen ut. Och då, då kan ju inte vi råföra Jack om att göra. Ska Jack verkligen vara med vid det här, en sån här... Alltså ja, han, han, har, han har ju en historia av att. Ja, men jag tror han är ja, på bättre i så. Skjut, skjut! saker ännu bättre! Jag jag ser att han, han tog det till en frihet! Då måste man kasta sig och liksom, vi... sina problem. <här> jag, jag vet att det var det hela. Han är inte komfortations... min favorit. Psykologi tror jag mycket på. Nu. Jo, men ja, alltså han jag inte min favoritperson heller. Men vi kanske inte ska använda honom i något sorts kvT. jag kommer. Och... <laughs> ja nej. nej. <laughs> Why not? <laughs> men han är snög. Ja, är det inte ännu mer synd? <laughs> ja men när han är någon. snygg då är det inte bra. Ja, det är det sant? Du är han en fara. Du är för, det. för andra människor. Alla lär man ju inte Och kvinnor är inte unga för att Nej. Svar inte jag på. Jag måste ställa sig lite liksom. Jag, jag tycker inte om det här. Lyftar ansikte. Vänster hand. Då den. Jag håller med. jag tycker inte om det här. När <laughs> mm. man har varit på polisstationen så har jag badat och skrivit massor av brev. Som mm. jag har postat nu. Mm. To be fair, vi vet fortfarande inte att Vega är direkt inblandad. De och det kan vara ha varit hållnas ut honom på god tro. Ja, ja. Han kan ju inte stå på den, framkommer den här killen. Vi ska inte... diskutera saker med honom. Ja, ja precis. Men dynamit och det och. Men det var <laughs> hur... ett hot. Vi inte vi. Jag bränner hans hus. <hör> <hör> vad säger du? Du är inte vart du göra, de faktiskt göra det. det. är Ett fint hus vore det bilden det. Vilken jag får vi ju sommarvila. går här hit och Ja, bra, bra idé. Vi ska folk här. <laughs> <Alla> För <fien, laughs> det känns. Det men håll inte du, det <laughs> På är vakt och så börjar vi kräva in skatter. <laughs> ja, Nåväl, eh, ska vi äta fiskring Äta först? <laughs> <laughs> låter bra. Jag ja, behöver ja. tänka på något annat. Eh får äta lite äger, lite tror jag för att vi är nog där nu. Ja. <laughs> ja, det är fint då. Vi en ens möte Nej, nej vägen, då ska vi bara nobody expects the Spanish Inquisition. Nobody expects the We're black and Oh, we're American. Close enough. Nobody no, expects that. the big bang. Two Spanish speaking persons. <laughs> <Christians>. Ja. <Yeah. laughs> yeah. Nobody expects the pissed off expedition. <laughs> <laughs> <laughs> och där har vi episodtiteln. <skratt> <skratt> Hur ska vi gå tillväga då? Som vi alltid gör. Gå bara in på. Lalla, ja. Hallå. <skratt> Jans blazing if needed. Och då på, är bara det inga på? i vart jag igenom på gr riden Jag får jag bara föreslå någonting. Alltså det här med en Moteld har ju funkat <laughs> lysande tidigare vi ska kan inte kan avvakta med det det är dyrt ja, nej men alltså, vi, vi tänker en liten moteld och locka vakterna vid grannvillan men honey det finns inte en glamppilla. jag har en idé här. Kan vi inte kan vi ta bara ta, träffa? Nej, kan vi inte bara ta med dem ut i pyramiden och så sätta dem i en lilla dubbet seslingluckan på den sådan kul? Nå, <laughs> vi tar med dem och träffa på. Ja, så har vi inte. gjort dem illa, då har vi bara satt dem. Liksom, det var säkrat. Det var en sådan situation. Ja. Det ja. var utsatt för o, obeskrivliga plågor och en eh, vansinne. Nej, nej, nej. Det det är De är ju säkra där det är happy Säkra Alltingen ja. ja. berättar ni Eller det det så sänger vi luckan Åh oh, Tränger luckan Åh oh, hjälp Åh oh, nej Ja Det var ingen som gillade min idé Well Vad säger vår kära Keeper ja, Vad ska man säga Vi är galna så vad lite irriterade kanske Ja. i, situationen i ja. <här> jag tror Ja. att Lars har visat sådana här till det <här> plötsligt nästan Jag blir rädd här här. Den här sidan bordet. Har inte gjort <här> För många dagar en tråkig ung eller Så svett ja. och <här> så dålig mat. <här> ja. ja. <här> Spel inte har fått använda. Ja, sist jag såg den här blicken i i Lars det var när han inte har fått köttliga han har vecka i Det är förfärligt. Mm. Kan ni fråga, han stig, jag skäker. det var jag åt. är han bara fyra fingrar på en hand. Ja, Det är fan en till slut, knacka på, eller vad? Ja, vi, ska ja, lite, vi, vi ska inte boka någonting, vi ska bara lite knacka på. Nej, och sen har vi ett plan Nej, som väntar. Och frågan är, ska jag ens gå med in? Eller ska jag sitta i bilen och find här happy place? Ja. Service kommer att sitta på flygplanet. Ja. Ja, det skulle Sketful. ju faktiskt jag också kunna göra. Jag kan passa service. Ja, okay, jag kan ja, ju bara ha det ju när vi kommer. Och vi, kan, vi kan dyka upp när som helst. Kan vi jag ska inte vara jag... här, har du sett det här piror? Jo, men jag kan behöva i det bästa bil. så så vi vi hit och så, så säger väl. Oh, oh, nej, men usch så otrevligt. Då tar vi tillbaka. Då inte hittat. Ja. ja. Det var det Varför ]aste. gjorde du så? Ja. Frihet. så det kommer ja. sluta, fru Så tror jag att det kommer att sluta. Jag kan inte <laughs> tro att människor. Om något ont. Nej. Vi har ju. Ja. Well. Wow. Sitta kvar i bilen och hålla bilen varm. Jag kan absolut. Jag har till och med driving så att jag kan sitta och hålla motorn igång Eller, ja. men, alltså, så att Axel håller bilen ja. så att bilen är, är i lagom temperatur tills vi kommer med med den När AC 1938 med den, oh, ja, den skyddet. <gården> så vi kan köra honom tillbaka till häkten. Ja, ja, precis. Mm. Då ja. Mycket av dem är ju så gör <laughs> Och äh, på vånd. Och hur den här eller skottlossning eller spik och vånda så är det nog inte där. Då är det någon som har varit ja, det ute vid cyklig Då är det på visbanen. Ser det ut som att villan brinner så är det bara synvillan. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Um, säger ni kaboom så är det också bara en synvillan. <laughs> Det, blir det är bara en det slut jag såg jag såg just en scen den såg kabum hur många målatas tar dem med dig okay, men jag jag sitter i bilen jag håller den igång i i dagens temperatur och så går ni in och förhör eller mm. pratar med alla veder och så tar ni ut den skyldige och vi kör honom till polisen Ja. Det kör på Do not say anything else to this woman now! Oh. That's the plan. Det är perfekt plan av vi kommer definitiv ditt annat. Det är fantastisk plan är glad för någon del av det. Nu Ja.